Köszöntöm Önöket, Bányai vagyok, Gyakulantyá Gábor is itt van már velem. Ma vendégünk Miklósi Hendre. Folytatni fogjuk azt a beszélgetés sorozatot, amit ö, már két részben eddig elkezdtünk. A gondolatunk kiinduló pontja az úgynevezett Magyar Filozofiai Iskola néhány jeles képviselői volt. Elsősorban Karácsony Sándor ö, gondolataiból indultunk ki. A, az első alkalommal ö, Miklós Endre vázolta ennek a, a filozófiai gondolkodásnak az alapjait, ami nagyon sok tekintetben eltér a, a, a nyugati gondolkozástól. Ugyanakkor valamiképpen az európai gyökerei is rendkívül erősek, de az a bizonyos sajátos magyar, és egy picit mondhatjuk talán, hogy keleti ö, szemlélet, ami inkább azt jelzi, hogy az egészet próbálja a részek helyett nézni elsősorban, én legalábbis ezt most nagyon ö, summásan így tudom összefoglalni magamnak, ez a filozófiai iskola ezért igencsak különleges. A második beszélgetésben elsősorban a dialógusról beszéltünk, ami szintén Karácsony Sándornak egy fontos gondolata volt, és nem csak neki, ezt akkor is beszéltünk erről, hogy az európai gondolkodásban elsősorban most David bom nevéhez kötődik a dialógusnak a, a fogalma, aki egy egész rendszer dolgozott ki arra, hogy az emberek, hogy Tudjanak olyan fajta megértéshez jutni, amelyik nem a, nem, vit, nem a szokásos vitán és úgynevezett eszmecserén alapszik, aminek a lényege a másik meggyőzése, hanem azon a fajta dialóguson párbeszéden, amiben a, az igazság vagy a valóság mint egy önálló új elem tűnik föl mind a két partner vagy több résztvevő számára, ahol a lényeg nem az, hogy hogyan győzzük le egymást, hanem, hogy hogyan értsük meg egymást, és hogyan jussunk egy magasabb igazság birtokába. Mindezt nem véletlenül kezdtük ezt a beszélgetést, és egyáltalán nem fura, hogy a nagyvárosi dilemmákban van a helye, hisz, hisz az a probléma, ami miatt, amiről mi nagyon sokszor beszélgetünk a nagyvárosi dilemmákban, nagyon sokszor Budapest Kapcsán egészen konkrét példákkal, az alapvetően egy tudati szemléleti ö, hibán alapszik egy olyan fajta világnézeten a modern ember, a városi ember, nagyvárosi ember köthető világnézeten és ö, tudatosságon, amelyik ö, olyan mértékben elidegenítette az embert a a harmóniától, a természetestől és a másik ember közvetlen tapasztalásán az individualizmusnak az előretörésével, hogy végül is azt lehet mondani, hogy egy komoly csőd helyzetet idézett elő, és itt nem csak a mostani válságra kell gondolni, hanem elsősorban arra a belső válságra, vagy szellemi, vagy erkölcsi válságra, ami nem csak Magyarországon, bár itt rendkívül Látványosan, de tulajdonképpen a világ minden táján tapasztalható. A múltkori beszélgetésünket ott hagytuk abba, mivel az individualizmusról beszéltünk elég sokat, hogy az én helyet, az én fogalmának, az énségnek az állandó hangsúlyozás helyett e, át kellene térnünk a mire. Itt abba hagytuk a beszélgetést, és megértük, hogy ezzel a mi fogalommal hogy, hogy vagyunk mi mi, és milyen környezetben vagyunk mi, hát, és egyáltalán Miklós Jender ezt, ezt miért mondta, és mire akart kilukadni, ezt ez akkor Titokba maradt, ezt most szeretnénk ezzel kezdeni a beszélgetést. Föl szeretném még hívni egy könyvre a figyelmüket, amit én ma nem tudtam elhozni magammal, mert megmutattam véletlenül valakinek, és azonnal kikaptam kezembe, és azt mondta, hogy adjam kölcsön neki. A másik emberkeresése Miklós Endre könyve, amit lehet kapni a nagyobb könyvesboltokban, ami ezeket a témákat foglalja össze nagyon izgalmas eszékben, úgyhogy akinek nem volt módjába tanulmányozni ezt a gondolatkört, az egy csodálatos bevezetést fog kapni ehhez, és talán kedvet fog ahhoz is kapni, hogy ezeket a kitűnő magyar gondolkodókat is, mint Hamvas Béla, Karácsony, Sándor, Fülep Lajos, Szabó, Szabó Lajos, Szabó Lajos ugye, aki kevésbé ismert, és mások, megpróbálja elolvasni őket, ahol lehet fölkeresni, ha máshogy nem egy könyvtárban, vagy az interneten a műveiket. Úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy ott hagytuk abba, hogy mi, az én és a mi közt van egy egy válasz vagy választóvonal. Igen. Igen. Mindenkerült még egyszer hangsúlyoznám, és leszögezném azt, hogy az a felfogás, hogy én vagyok, hogy egyes ember van, és ebből között, ez a felfogás egész egyszerűen tévedés. Tehát épp olyan tévedés, mint hogy azt mondanánk, hogy a világegyetem a, a, a világ hold körül forog nem a körül forog, uh, tehát aki ezt mondja, az tévedés, aki azt mondja, hogy az egyes ember létezik, és uh, ez az alapja mindennek, ez pontosan ugyan a tévedés. Uh, De ez látszólag egy... nem tűnik tévedésnek, Most mert a végtelen űrben mindig én vagyok a középpontban. Igen, következő, következő van. Én, én a magam szenszögében ezt úgy látom, a, a kisgyerek is a világ közepének hiszi magát, amikor ilyes aztán ordít a szüleinek, hogy, hogy adjanak neki enni. Tehát ő sát magát a középpontban. Így, azért természetesen mi okosabban vagyunk, látjuk, hogy gyerek egyáltalán csak akkor létezik, hogy jön a mama, aztán megeteti. Tehát hát ez valami félreértés volt, ami hát, hozzá tartozik a, a, a, a ember létezéshez, de tudni kell, hogy természetesen nem így van. Mondok egy egyszerű szemlézető példát: rá, egy olyan ember, akiről látszólag tényleg abszolút egyedül a a szigeten. Ugye, hát,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 Tehát harmadik hiány, hogy egy a gazembernek tekinti magát, kiderül, hogy nem is individualista olyan értelme, hogy természetesen része a világ egészének a társadalomnak, olyan értelme individualista, hogy ártani akar más embereknek. Nos tehát erre, erre szokták azt mondani ö, ö, teljes joggal, hogy, hogy ö, ö, az a igazán meghatározó, az Isten ö, az embereket összekötni szeretné, az ördög pedig az embereket szétválasztani szeretné. Hát a neve is mutatja Diabolos, ez valami esfélét jelent szó szerinti magyar fordításban. Tehát, tehát lényegében itt arról van szó, hogy merre felé tartunk.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 Na, eszembe jut egy, egy, egy azt hiszem eléggé frappáns kis részlet, Arany Jánosnak a Fülemüle e, című verséből elmondom ezt a kis részletet, mert azt hiszem elég hosszú mire gondolok. <tört> Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt Fülemüle épp a közös gajra üle a szemelőjénki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönvén a napot, melyre én felvirradott, a sugárt és harmatot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 Hát kell. Itt e, e, e, van vége a csodának. Aztán ebből kialakul a történet, valamennyien ismerik önmsoda, nem az értékesen nem az, hogy a kis fülemüle úgy véli, hogy ez a világ az ő kedvéért van, bizonyos fogik, nem is véli e, e, helytelenül. Itt a probléma ott van, amikor págazza a ez az enyém. Hát, Fülemüléstől. Fülemüléstől, minden Igen. stől. Na most, tehát ő az, hogy a, a, a minden élőlény, hát a élőnek saját magát fenn kell tartania. Tehát ilyen szempontból ő a világ közepe valóban. De, de ennek a dolognak egy eltolzult formája az, a, a, a, amit amit mond Mond Ez, ez volt a teremtett világ kizsármányolása saját magam hasznára. Most az állatot ez a veszély nem fenyegeti természetesen, ez csak az emberrel kapcsolatosan hmm. euh, bukkan föl, de az emberek kapcsolatosan mindig fölbukkan a következő, ezzel összefüggő dolog is, hogy hát rendben van, e, tudomásuk kell vennem, hogy mások is vannak, és a, a világ egyrészt ugyan kétségül én életem van, de másrészt én nekem e, kell valamit ezzel a világgal, ami, ami életem van. ezt e, ezt a problémát Karácsony Sándor olyan módon próbálja megvilágítani, hogy hát a, a mélyelektan ismeri ezt a különbségtételt, tételt, hogy az ember belseje az éppen két részből áll, az egyik rész az, amire azt mondjuk, hogy én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 Tehát, tehát azt, a, azt a tartalmat, ami, ami az én tartalmam azt a lehető legjobb mértékben átformálni úgy, hogy ez, ez teveled legyen azonos. Volt ez, ez a kifejezés annak, amit az előbb mondtam, hogy az Isten terve az, hogy az emberek eleshíse. Egyesítésnek tulajdonképpen ez a, a, a, a pontosan meghatározható módja. Mm. Tehát, tehát az én, én iparkodás igyekezetem az a bizonyos, aminek következtében én bizonyos a világ közepe vagyok, ezt olyan értelmekkel működtetni, hogy ez a a, ezt a dolgot ö, ö, minél hatékonyabban megosztan te veled, mert tudni, mi, mint emberek, tudjuk azt a értelmüknél fogva, hogy én a világ közepe vagyok, de te is az vagy. Hát akkor itt ebbe a, ebbe a dologba kell megteremteni az a, a, a egyensúlyt, és a, a világot olyan módon kell rendezni, hogy ilyen módon működhessen. A, a jól gondolom, akkor az, hogy ha csak én én vagyok, tehát ez az egoista, ego vagyok, akkor ez azt is jelenti, hogy birtokolni szeretnék, kapni csak, megszerezni, kiasználni. Igen. Oh. Ha pedig én a teben teljesedek ki, azt nem tudom másképpen elképzelni, mint hogy, hogy ezt a másiknak nyújtom. Tehát magyarul adnom kell, megosztanom, ö, ö, szolgálnom mondjuk és, és más kifejezések jutnak itt az eszembe. Most hasonlóan. Most nézzük meg, nézzük meg ennek a dolognak azt a dolgot, hogy hogyan is működik ez, e, hogyha nem működik. E, Utána eljutottunk odáig, hogyha bizonyos fokig hogy valamennyien a világ közepei vagyunk, e, tulajdonképpen, e, akkor én, akinek különféle terveim vannak veled, e, e, e, mit tudok csinálni? Hát mindenek előtt hazudni fogok. Ez szabolosnak a gondolatmenet egyébként, ahogy mondom, tehát, tehát téged meg kell téveszteni. Eh, ahhoz, hogy én fölötted duralkodhassam, ahhoz neked meg kell győződnöd arról, hogy, hogy hát azért én vagyok a, a, a fölöttes, tehát mm -hmm. te alárendelt vagy. Most eh, viszont miután, miután ez így nem igaz, tehát ennek érdekében, érdekében hazudni kell. A, a, a hazugságot azt esetleg beveszed, és e, akkor megy tovább a verkli a, a, a maga e, zsák utcáján, e, esetleg nem veszed be, akkor előkapok egy füskős, és jó fejbe csaplak. Ez az erőszak. A, a, most mi, miért, miért csinálom én mindezt veled és a világgal? Azért, hogy téged és a világot a saját magam előnyére kihasználjam. Ez a harmadik, ez a ördögi szint háromság harmadik eleme a kizsákmányolás. Hazugság, erőszak, kizsákmányolás. Most, hát ez az, a, ez az a világ, ami a pokolba vezet természetesen, mm. és, és ezt a, a, a világot ilyen módon ennek a, a sátláni háromszá, háromságnak a, a működésével stabilizálni nem is lehet tulajdonképpen soha. Tehát egyébként pontosan megfelel az ördög tervének, tehát az emberek szétválasztásának. Ez, ez persze most ez egy nagyon durva gondolatom az eszembe jutott, mert, mert tulajdonképpen a modern, hogy mondjam csak média manipulációt, igen igencsak igénybőlő államnak ez a képlete is egyúttal. Hogy szállpontos. Hát a állam nincsen, De, emberek vannak, De hogy is a képet, ez tulajdonképpen szóval sokféle szinten jelen van. Tehát ez a családban is jelen van, vagy egy barátságban is jelen lehet. Tehát nem, nem csak ezen a, a nagy társadalmi szinten van jelen. Na, persze. Hát nézzük meg az előző képletemet, amit fölvázoltam, a karácsonyos program szerint az volna a feladat, hogy a bennem lévőt nemént azt vialakítsam. Erről mi tűzben veszünk, pont ennek a fordítotja. A, a, a, a, ami benned van, azt minden estől, az én én nem részévé, részévé akarom tenni. Tehát, tehát a dolgnak az a lényege, a végső soron, hogy éljek az egyedül ember létező a világon. Én nekem csak alárendeim vannak, az én alárendeltjeim azt gondolják, amit én szeretnék, hogy gondoljanak, és azt csinálják, amit én szeretnék, hogy csináljanak. Hát ez a, a dolgoknak a végső kimenetele, ö, ö, esetleg ezt fog, mondhatjuk úgy, hogy világkormány, ö, ennek érdekében azt a sok mindenféle dolgot be lehet vezetni. Mm -hmm. a, a, ugye ez a, mindig ne fejtsük, hogy ez a három lépcsőfok van, és ez a három lehetőség, a hatóság erőszak és ö, kizsákmányolás lehetősége. Mm -hmm. A, a itt Azért ér különösen érdekes, mert a kizsákmányolás fogalma az, ö, úgy látszik, ami a leghatékonyabb a három közül. Tehát a kizsákmányolásban ö, gyakorlatilag bűnészessé lehet tenni a másik embert is. Azért egy pár példát most beszéljünk, meg időnk is van rá, meg fontos is talán, hogy jobban megértsük. Én nekem eszemült egy dolog, nem tudom, hogy jól gondolom-e. Valaki azt mondja, hogy Megtetszik neki egy nő, és azt mondja, hogy nagyon szeretlen. Azt mondja, hogy megőrülök magára hogy gyönyörű hajáért, mosolyáért, valamiért, ami nem ő, mondom én magamban, mint kívülálló, és... Ez, ebben már van egy hazugság, mert nem érdeklen, mert érdekel a, a nem tudom én, a, a szép testi megnyilvánulása, vagy a kellemes mosolya, de adott esetben nem annyira érdekli az illetőt az, hogy ki is az a másik, és ezért nyomul, erőszakos. És ez az erőszak, ez adott esetben lehet, hogy csak, ö, ö, tehát ez még nem is feltétlenül a testi erőszak, de mindenképpen megpróbálja a másikat meg ö, legyőzni, és utána magáévá tenni, kizsákmányolni. Tehát ez most egy nagyon kicsi képlet, vagy úgy értve, hogy ez egy, egy, egy kicsinek tűnő példa, de mondjuk én úgy gondolom, hogy ezt, ezt nagyon sok ember átéli. Ő egyébként eltérő nemekkel is át lehet ezt a példát fordítani. Hallottam egyszer egy, egy megrendítő kis példát a rádióban, egy ilyen 120 decibeles ö, hangerővel játszó ö, ö, repzenének a, egyik fiatal ö, ö, vendégét ö, fagadta a Fagadta és a, a, milyen jó ez az ő hangerő, és akkor a, a fiók következőt válaszolta. Ez a hangerő nagyon jó, mert nem kell beszélgetni.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 Na ez, a, ez a, a, a, a dolognak a kifordítása. Hát a kizsákmányolás ebbe is benne van, de, hát, de hát egyetlen az a, a, az a ö, ö, ö, ö, értelmetlen szó, hogy, hogy, hogy fogyasztói társadalom, az hajszápontos kifejezése a, a kizsákmányolásnak. Egyébként a dolog azért értelmetlen, mert fogyasztói nincsen. A fogyasztás egyéni aktus tud négyig, az nem társadalom. Tehát a fogyasztói nincsen, tehát a, a, a, a társadalom fogyasztói főszámolása körülbelül ilyesfél lehet mondani, hogy ez, egy, ez lenne pontos szó, a fogyasztói mindent hallgatom, hogy kérek, hogy felejtsék el, mert ez egy értelmetlen szó. Ez olyan, mint azt mondanám, hogy, hogy, hogy mondom forró hóember pont értem a fogyasztai társadalom szónak. Úgyhogy a fogyasztáson nincsen, a dolog azért látszik veszélyesebnek, mint az eddigi kísérletek, mert, mert a fogyasztai társadalom szlogenével tényleg bűnészessé lehet tenni. A De dobbra. akkor hogy kéne ezt mondani, mert azért ez a, ez a túlzott fogyasztás is csak jelen van a társadalomban. Persze, persze. Hát, hát, ez, hát ilyen módon... Ilyen, ez ilyen a, módon a fogyasztásra a... ösztönzött társadalom, vagy hogy, hogy lehetne ezt, ezt másképpen akkor helyesen hát a helyesen kifejezni? Társadalom fogyasztói felszámolása. Mondok egy egyszerű szemléltető Igen. esetet erre is. No. Egy... Megengedünk egy telefonálót? Persze. Jó, egy rövid, rövid telefont tudunk csak megengedni, mert fölkapjuk a fejhallgatóinkat. Még a figyelmetek meg egy um, infóoldalt. A Fényorvány, a, a, a Tékezeteknél nélkül, tehát Pont uh, info. És az a könyvnek a címe, hogy szabadítsuk fel a Földet a hazugságok rabláncából. Most, ez most került a kezembe egy hónapja ez a könyv, és annyira érdekes a teremtés az embernek, hogy tulajdonképpen mi az Atlantisieknek vagyunk a teremtők. És meg fogjuk Atlantis nézni ezt a, ezt a, a linket, jó? És szóval ez, ez egy rendkívül rossz energiákat kódoltak belénk okay. ezek a magukat Istennek érző meg fogjuk nézni köszönjük szépen a információ Na, szóval, szóval hogy folytassam a dolgot a történet a következő egy ilyen cigánytelepen járkál az illető és a következő dolog döbbenti meg Senki nincs az utcán, senki nincs az udvaron. Ezek a 6-8 éves kisgyerekek, akik normál körülmények között az utcán ugrálnak, futkosnak, játszadoznak, verekszenek, ezek nincsenek sehol. Ezek a gyerekek bent ülnek, és tátott szájjal bámulják a televíziót. Most, tragikusnak, és katasztrofálisnak talál az illető, és én is annak találom. Szóval a, a, a, a gyerek természetes ösztön, amit az előbb mondtam, és hogyha ezt kivézve, hát a televíziót nézni, az kimondottan egyéni, magános tevékenység, hogyha a, a, a, a Jóskalvárat megpofozom az utcán, az a maga nemében kollektív bő, cselekvés. Hát e, ne felejtsük el, e, ahhoz, hogy, lehet, hogy Jóskának nem jó az, hogy én pofozom, de kétségkívül is erőfeszítést ígény a dolog, tehát valamifélek még akkor is van ö, ö, egymáshoz, de hogyha bámuljuk a tévébe a, a való világ, vagy a francos misodát, akkor innentől fogom, nincsen közünk egymáshoz lényegében semmi, és hogy kisgyerekek, akik az a legmagasabb, itt tartanak, akkor az nagyon-nagyon tragikus és fenyegető előjel lehet. Ugye elfásult felnőttek, már van mindenből is, ülnek bámúton üvegesen a, a tévé előtt, ö, az még hagyján, de ha már a, ha már a hat éves kisgyerek csinálja, akkor az már nagyon-nagyon súlyos ö, dolog, ö, ö, azt k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 semmiféle uh, indulat nincs a, a manipulációban. Ez a tény egyszerűen ebből következik, hogy én mások gondolatét fogyasztom, tehát nem a saját uh, tapasztalatommal tapasztalom meg a világot, hanem, hanem a mások által interpretált dolgokat egy az egyben be. Tehát mindenképpen manipulálva vagyok, akarva, akaratlanva. Na, erről eszembe volt az a régi vicc, hogy az én kutyám a legósabb kutya a világon, mert csak rágott hús teszik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 De már kutyának is megrágják, mert ha veszel, a veszel Kutyának egy kutyakon az egy pépés valami, tehát szegény kutyának már rákálják. Hát hányja, ad, nem az a fogyasztóításom ezek kutyaszintig is elér, de mindesetre minélkünk a szellemi táplálékot már igencsak megszokták rágni. Most rágni. Ez, ez viszont hát a, a, a, a elszigetelt. Ez valóban elvezett azok az elszigetett íróban, ahol az, az egész világ abban, hogy mindenki üldögél egy külön szobába, és mindenki a külön szoba maga külön televíziót bámulja. Na, na most, itt még mielőtt tovább megyünk. Most lehet, hogy beleviszlek egy olyan dolog,ban amiben nem tervezted, de ez nem csatol vissza mindjárt a dialógushoz. Hisz, ha, ha, ha készen kapjuk a dolgokat mindent, és nem magunk jövünk rá.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 ez, az, ez a szerves dolog, tehát egyáltalán így épül föl az emberi tudat elemenként, különféle hatásokra, meg, meg átörökölt és szerzett összönszerű dolgokra, így épül föl az én, és ez az, ez az a valóságos tudás, amivel az ember rendelkezik. Tehát egy papagá is el tud mondani egy nagyon bonyolult, hosszú mondatot. A papagány híván nincsen fogalma se arról, hogy, hogy mit mond. De én, aki meg tanulna beszélni, meg ezzel együtt gondolkodni, én azért tudni fogom, hogy ez a mondat mit jelent. És, és, és, és, és, és mi az értelme. E, és hogyha a papagár hallgatunk, úgy lábunk, mint az a bizonyos öregnéni? úgy történt a dolog, hogy becsönget a postás a, egy, egy lakásba, kiszól egy hang. Ki az? A postás. Ki az? A postás. Ki az? A postás. Ki az? A postás. A postás agyát elönti a vér, gutaütés kap összesik az ajtó előtt. Jön haza a regnéni, látja, hogy ott fekszik egy ember az ajtáról, csodálkozott, kérdezi ki az, Mert bent A, a postást. <gül> Na, szó. Így működik, így működik a mechanikus, tehát gondolkodás értelmékű való, való beszéd. Jó, ebben az esetben a papagája főszereplő, de ebben a dologban nyugodtan embereket is, és egyre többet be tudunk helyettesíteni. Ja, <gül> <Yeah. gül> Az ego Lontár. Uh, nyugodtan, most uh, élesen édes, fog fogalmazni. E a egoi lomtár, egy konstrukció, mindenféle uh, innenon összeszedett uh, adatokkal, információ darabokkal, amiket életősen összeszedtünk, akár a tanulás folyán, folyamán, akár uh, mintakövetéssel, mint uh, akár a uh, különböző ellensett dolgokkal ezeket a e, információ vagy, vagy arat e, mozsákat összezeregetjük és e, rám mondjuk, hogy én. De nem lehet ez eszköztár is? Nem, nem ö, ö, Gábor. A, ez, a, ez, a, ez a énnek a tartamár vonatkozik. Az én nem az. De, de most akarom mondani, hogy mi az, ami nem én, tehát amit ami túlhaladja ezt, tehát amit a pszichológusok egónak mondanak. És a pszichológusnak is van egy olyan fogalamos szerv, tehát ami, ami meghaladja ezt, amit én magyarul, magyarra folyton léleknek mondanék, a, ami nem teremtett, de teremtő, ami a, a, a halhatatlan, a, a, tulajdonképpen az, az élő test az egyetlen, ami élő, és ez úgy kell felfogni a mi lelkünket, mindegy, egy szikráját a, a napnak, vagy egy, egy cseppét az óceánnak, tehát a nagy lélek, a teremtő léleknek a egy, egy darabkáját, egy, egy morzsáját, a délek, a délek szikra, isteni szikra, hogy mondani szokás. Ez az élő, ez a valóságos, és amit mi azonosítjuk magunkat, hogy ego. Ezek ilyen összeszedett dolgok, amikre az ember a 40 fölött már az élet, annak a feléne rájön, hogy ez egy o, bajában lomt. Ezt a karácsony Sándor miképpen fogalmazza meg? Ö, következő van. A, a, a középpontja az középpontja, a, a embernek az, ahol az emberi elhatározások voltaképpen megszületnek, és és ez a középpont, ez, ez alapjában véve üres ö, egy bizonyos értelemben. Ö, pontosabban nem üres. ebből a, a középpontban, ebben hihetetlen sok minden benne van. Valószínűleg egész a legelső ö, ö, eselytő, őslénytől kezdve minden benne van ebben a... Ebben a kinyenfelyzett középpontban, eh, amit az ember a, a, a, a létezése során átélt. Tehát, eh, tehát az egész, egész fejlődésről tényleg bizonyos értelme úgy benne van, mint ahogy a, a mi fizikai eh, kifejlődésünk is az egysejtőtől eh, tart a, a mi emberi fejlődésen, addig amíg szép nagyokos ember válik belőlünk. De tehát ilyen értelemben, ilyen értelemben van tele mindenféle szellemi tartalommal ez a eh, műbelsőnk is, és hogyha nem lenne ilyen értelemben tele, akkor mi volt szóltaképpen meg se tudnánk szólalni, nem is igen létezik még gondolkodó lények, mert ami a gondolkodási képességünk az abból adódik, hogy van valami eh, eh, ezt, a, ezt, a, ezt a valamit Jung kollektív tudatalattinak eh, nevezi. Eh, ez egy nagyon bonyolult, életetlen eh, sokféle tartalmú eh, dolog. Eh, önmagában, mivel erről még semmi se tudunk mondani, hanem csak akkor, amikor kifejeződik, de ez a, ez a, ez a, a, a, a énünkben lévő kollektív tartalom ez csak olyan módon tud kifejeződni, hogy az ember kapcsolatot ö, teremtés talál a környező világgal. Tehát az, hogy, hogy, hogy mi önmagunkban nem is létezünk, hanem részvűünk valakinek, az valaminek, az, az hát két oldalról is igaz. Egyrészt ez a, ez a kollektív tudatalatti, ez, ez lényegében benne van kivetőnkül minden emberbe. Még azt is nagyjából lehet tudni, hogy azonos formában. Tehát a kollektív alattiban lévő dolgok nem különböznek. Ebben egy épp úgy ugyanazok, mint én bennem. De ezt, ezt így még mindig nem lehet megnevezni és megszólítani. Megnevezni és megszólítani olyan módon lehet, hogy az ember megtanulja a környezetétől. Ez a másik elem, ahol én és te összetartunk, pontosabban pontosan itt, itt van a mi fogalomnak a lényege. Hát ugye Az ember, amit, amit tud egyáltalán, azt olyan módon tudja, hogy, hogy megtanult a másoktól, a, a, a apját, a tanítójától, a, nem tudom csinál, az egyedi professzortól, meg a okos könyvekből, amiket elolvasott. Tehát aztán végül, mikor a, ezt a sok mindenfélét az ember megtanulta, akkor már képes arra, hogy ez a dolog nem passzív, hanem aktív valami legyen. Tehát magyarul ezeket az ismereteket fel tudja használni, tovább tudja fejleszteni és ki tudja bővíteni, de csak azért képes rá, mert a mi előtte lévő dolgokat mindent megtanulta. Ez ez a, ez még a legjobb művészekre tudósokra, újítókra, mindenféle is így ér, és ezek és így halad előre az, amit emberi tudásnak és megismerésnek mondunk, hogy, hogy megtanulták azt, hogy nőtte volt, és aztán miután ezt, ezt versőleg, tehát a, a dolgnak a szekrét működését ismerik, képesek arra, hogy ezt a dolgot továbbfejleszték, és miután továbbfejlesztették át tudják adni másoknak, és ilyen módon a másik ember, úgy mondja, már egy magasabb lézsé fokról el tud elindulni. Én, ö, nagyon érdekes volt a Gábornak a ö, megjegyzése, bár én én úgy gondolom, hogy a mi beszélgetésünkben eddig megtartottuk azt, hogy van egy olyan vonal, a megismerésnek egy olyan vonala, ami mondjuk úgy, hogy fölötte maradtunk, egy, olyan, egy gyakorlatias szintnél maradtunk, meg egészen egyszerű oknál fogva, mert ezt mindannyiunk képes megpróbálni, gyakorolni, megérteni. Amit te kezdesz pedzegetni, az... Az, hát az, az a mély rétegei behatolt tulajdonképpen az igazságnak, vagy a valóságnak, ahol nagyon sokféle nézet uralkodik manapság, és a tapasztalat pedig rendkívül kevés róla a természeténél, fogva hisz ez egy, ez egy mondhatni, hogy nem anyagi összetevő. Nagyon rövid telefont engedünk most csak meg, mert nem annyira konkrétan beszélgetünk, Hello. Szerusztok, Szerusztok. Vagyok én. A génekben állítólag nagyon sok hiedelem hit öröklődik Igen. az összes megszerzett tudás az ős kortól meg az ős előtti kortól minden és hát az ős hitrendszerben benne van nagyon sok vereségnek a, meg nagyon sok negatív dolognak hogy mit mi lehetek mit tehetek magamért szóval ennek minden a lenyomata benne van és az, az a spirituális választerápia is azt mondja, hogy rengeteg hitrendszert töröklünk. Ezt találtam azt egy genetikai kutatás, egy e, filmet láttam a genetikusokról, hogy felfedezték, hogy e, tulajdonképpen a hitrendszer, e, a, a, a, ami van az elménkben, tehát az egóban, amit születésünk óta tanultunk, tehát abban az a hitrendszer is benne van. A, abban, hogy mit tudom én, lehetünk-e betegek, mert hogyha a hitrendszeremben az van, hogy uh, rákot okoz, akkor én rákos lehet lehetek könnyebben. De hogyha a hitrendszeremben egész más van, mondjuk, mint az, ami az új medicinában van, a Orvostudományi Szeretetején című könyvben olvasható, hogy a, mit tudom én, a tüdőrák az például a halálfélelemtől van, akkor, akkor nagyon könnyebben, szóval könnyebben úszom meg a tüdőrákot, mert tudom, hogy ez várható. Hogy egy kicsit kezdünk elkanyarodni az eredeti témán. Tudom, nagyon érdekes, amit hallottunk. Köszönjük szépen a hozzászólást. Akkor, ha megszólítottam, akkor... Visszaszeretnénk kanyarodni a dialógussal, ami a múltkor elkezdtünk valami olyasmiről beszélgetni, amiben bele tud kapcsolódni mindenki, és azt a tapasztalatot, amit te tulajdonképpen most előhoztál, azt... Fölfedezheti. Vagy fölfedezi, vagy nem fedezi föl, de elindulhat azon az úton, amikor adott esetben ezt föl tudja fedezni. És ezt most nagyon megelőlegezzük, hogy mit, mi mindent lehet még fölfedezni, amilyen rejtett és, és, hát mondhatni egy ilyen mély ismeret, Na akarom azt mondani, hogy ezotérikus, de hát valójában az. Tehát magyarul egy igazán mély és mondjuk, hogy spirituális vagy lelki tapasztalat, ebben, ebben rendkívül sokféle módon kifejezett gondolat van, de, de mi nagyon erősen próbáltuk ötni, és én úgy éreztem, hogy a, a, a karácsony féle dialógus is a számomra elsősorban most úgy tűnt, mint egy csodálatos gondolat ahhoz, egy eszköz tulajdonképpen, hogy ebben a megtört korban, ebben a reménytelennek tűnő korban az ember a gyökereihez vissza tudjon lépni. Té tényleg megtudja ezt a másik embert, ezt a te, a közösséget, a társadalomban való e, helyét az ember, és nyilván a világban való helyét ilyen értelemben tudja tisztázni, hogy elkezd Di folytatni ezt a, ezt a, ezt a párbeszédet, figyel, figyelmes párbeszédet másokkal, és akkor ki fog derülni a számára valami. Ami most vagy bele van e, égetve a gényeibe, vagy nincs égetve a gényeibe. Ez, ez egy, én ezt mondom, hogy ezzel nem menjünk ebbe az irányba el, mert akkor ö, ö, hát nagy témát fog megnyitni, ami, amiben nem vagyok biztos, hogy... Ö, ez a ez a, a, a, a... Jung, Jungféle elméletnek a alapvető fogalma, tehát a kollektív tudat alatti, és a kollektív tudat alattinak a tartalma, amit Jung archetípusnak, ősképnek vagy ilyesfélének nevez. Tehát ezek az ősképek azok, amik ezek szerint minden emberben azonosak. Jung megpróbált ezeket azonosítani is. Az egész emberi világ minden gondatú, még a tudományos gondatokat is beleértve, ilyen ősképekre vezethető vissza az anya ősképe, vagy a nagy öreg képe. De szóval... azért ez Jungnál is úgy működik, hogy valamilyen mondjuk legalábbis a mostan ilyen transzperszolális pszichológia, ami követi alapvetően a Jungi vonalat, az gyakorlatilag ilyen, hogy mondjam, ilyen sámenisztikus eszközök igénybevételével próbálja ezeket a régi sámán eljárásokat fölelevení, és, és hogy mondjam, egy szakszerű módon interpretálva, próbálja fölébreszteni, vagy leglátatni a, a pacienssel, vagy a résztvevővel ezeket a, a képeket. De én nem vagyok benne biztos, hogy a hétköznapokban egyértelműen egyben igényeljük -e egy egyáltalán. Szükség van -e rá, és. E segyert, Most a van értelme. Következő, kéza. még egyszer hangsúlyozom, teljesen formátlan az őskép, teljesen. Mm -hmm. Hogy milyen formát kap, azt egy kulturális összefüggéstől fogja megkapni, erre majd később, kicsit később vissza fogok térni. A ősképet most csak azért hoztam be, mert a, a őskép eléggé e, e, fogós téma a materialista természettudósoknak. A gén az egy fizikai fogalom megfogható, a genetika öröklődés legalábbis azt hiszik, hogy, hogy tudjuk micsoda, azt Tessék elolvasni egy komoly embernek, mondjuk Kontragyőrnek a könyvét, nagyon-nagyon keveset tudunk a öröklésről. Mondjuk ilyesfélét mond valaki, hogy honnan hogy ezeknek a szülei sportolók voltak tőlük örökölt a tehetségét, akkor a, a, a Kontragyőr csak mosog és legyint, hogy kérem, mert tudomás teljes képtelenség. Na most úgy értve, hogy valószínűleg, valószínűleg tényleg van benne valami, de a genetika nevezető tudomány ez nem tud mondani semmit. A világon semmit, mert, mert olyan bonyolult a génstruktúra, az öröklése, a összefüggések mindenféle, hogy az a néhány példa a, a leukémiának, vagy a vérzékenység, nem a leukémiának, hanem a vérzékenységnek, vagy a albinizmusnak a öröklése, ezek az, azért ritka dolgok, ezek azért érdekesek, mert aránynak ismerjük az öröklési mechanizmust. Már ezek az elemi dolgok is azt mutatják, hogy sokkal-de sokkal bonyolultabb az öröklés. Tehát egyáltalán nem a fiúra öröklődik, hanem sokkal bonyolultabb módon. Egy albino albinó házaspárnak a, a gyereke nyugodtan lehet nem albino, de ilyen módon még a, még a fizikai, de genetikai öröklés is nagyon bonyolult dolog. De meg kell mondjam, az ősképeknek az átadása az abszolút helytelen. Semmiféle materialista magyarázat erre pillanatjag nincsen, úgyhogy itt a tudomány itt az egyik fogosítás kérdés előtt, hogy, hogy hogyan tudja ezt megmagyarázni, mert matrista alapon bizonyosan nem lehet, tehát semmi köze nincsen a anyagi gének. De a, de a világ szellemérőksége mégis ez bizonyítja, hogy ezek léteznek. Most ezek léteznek, a, a, létez, hmm. léteznek annélkül, hogy anyagi alapjai tisztázni lesen, de ebben semmi különös nincsen, kérem, hát magának a tudatnak az alap, anyagi alapjai sem lehet tisztázni, sőt, nagyjából a világos, hogy elvileg tartozik a tisztázatlan körülmények között. Volt 1800 es évek végén egy, egy, egy híres természetfilozó, fúzs Duba Reimannak hívták, aki egyszer azt a télát találkozott, hogy azát a hogy sem fogjuk megtudni. És felsorolt egy csomó tételt, hogy, hogy mi az, ami sorsan fogjuk megtudni. Egyik ellentételeknek az, hogy sorsan fogjuk megtudni, hogy ö, ö, miképpen függ össze az anyag a tudattal. Most hát, hogy ezzel kapcsolni mi különbség anyagi és tudat között, ha már éppen szóba került, akkor megpróbálom ezt szemléltetni, mert majd erre is visszatérünk, hogy az elvont eszmélekedésekkel nem sokra megyünk, mert egész egyszerűen kiderül az, hogy, hogy egészen más felé tartunk, és egészen másra gondol az ember. Tehát csak az űrzavar növekedik ezáltal, Úgyhogy hadd az, hogy, hogy a, a, mi a tudat problémája. Ezt a példázatot ezt úgy nevezik, hogy kínai szóban. A kínai szoba a következőt jelenti. Képzeljük el azt, hogy ö, ö, engem bejutatnak egy szobába, a feladatom a következő. Ö, beadnak a gyablakon egy arab nyelvű szöveget, és a dolgom az, hogy ezt az arab nyelvű szöveget kínaira fordítsam. Egy nagyon kitűnő szótárat adtak hozzá, tehát elméletileg el, nem egy könnyű munka, de elméletileg el meg lehet csinálni. Kikeresem az arab szót, megnézem, milyen kínai szó van mellette, és lefordítom. A, Fordítósám, fordításunk többé kérdésbe jó lesz, ezt a munkát jól csináltam meg, és kiadom a, a, a arab szövegnek a kínai fordítását. Na. Ez egy mechanikusan elvégzett munka. A dolognak az a lényeg, hogy a leghalványabb gőző nincsen arról, hogy itt miről van szó. Hogy itt a világteremtésének a mondája, vagy pedig egy ételrecept, vagy a kutya szokásai, vagy a mélytengeri buvárkodás, bármi, bár Megcsináltam a fordítást, megcsináltam anélkül, hogy fogalma lenne róla, hogy itt miről van szó. Na kérem, a dolognak ez a lényege. A, az, amit mi tudatnak nevezünk, az ebben az egész műveletben nincsen sehol. Ez egy mechanikus művelet volt. Ez melanikus műveletet úgy lehetne tudatosá tenni, hogy megtanulok arabul vagy megtanulok kínaiul. innentől fog már érteni fogom azt, hogy miről van szó, de ebben a melanikus dologban, ami anyagi folyamatokon függ össze, ebben a dologban garantálta nincsen sehol a tudat belátni ebből a példában. Hát itt többről valószínű, mint megtanak arabul vagy kínaiul, mert mi csak azt mondjuk, hogy megtanak arabul kínaiul a nyelvet, de nem az a kínai meg az arab emberek gondolkodását kell megtanulnom ahhoz, hogy a nyelvet helyesen tudjam. Most a, a, a nyelvet... megfejteni, és az egyik oldalról a másikra ugyanazt a gondolatot át ugyan vinni, meg különben csak nyelvi formájába viszem át. Most igény, a, a, a, a nyelvet, idegen nyelvet valamelyest meg lehet tanulni, biztos, hogy sok mindenféle árnyalat elvész ezen közben, de mégis gondoljunk arra, hogy a, az a bizonyos ö, ö, kollektív tudatalatti az valamennyiben közös. Tehát ebben a valamiben van annak a garanciája, hogy valamiféle megértés mégis létezik a nyelven belül. Most ennek, ennek többféle eh, fajtája van. Eléggé eh, könnyű megalapítani például azt, hogy verset lefordítani más nyelven nem lehet. A versen annyira eh, tartozik az illető nyelvhez, a nyelv szabály, az artikuláció, a kultális hagyomány, az mindenhez, hogy igazából véve verset fordítani nem lehet. Egy, egy úgynevezett versfordítás arra lehet csak jó, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk arra, hogy érdemes olvasni az el, a verset az eredeti eh, nyelvén. Ezzel szemben. Uh, Prozát például uh, uh, tulajdonképpen el lehet fordítani. Elég messze hatásokkal. Itt megint egy történet jut az eszembe, ez a fiatal Lukács Györgyel történt, akinek a kezébe jutott, mint tudom, 14 éves korába tóztónak a háborús béke regénye németül. Ő elolvasta, és teljesen főlegesült hogy mi az műsor a zseniális könyv, aztán utólag megjegyezte, hogy most felnőtt fejjel visszagondolva egy bűn rossz német fordítás volt a Tolstój regénynek. Tehát egy nagyon rossz fordítás, és még egy nagyon rossz fordításból is átjöttek a regénynek az értékei. Tehát ez ez arra mutat, hogy hogy a prózával azért más a helyzet, a prózát jobban lehet fordítani, és az úgynevezett tudományos szövegeket pedig elméletileg lehet, tökéletesen lehet fordítani, mert ez, ez csak annyi, hogy az egyes nyelveknek a tudományos kifejezéseit pontosan vissza kell adni egy másik nyelve, és akkor innentől fogva, amit egy matematikus leírt ö, angol nyelven, azt én az ő művének a magyar fordításában is tökéletesen meg tudom érteni. De amikor leül néhány én egymásra szembe, mondjuk mit ének vagyunk, de egy mi mi problémát szeretnénk megoldani. Tehát magyarul az énnek elkülönült vénye, miren helyet szeretnénk valami olyasmire jutni, amiben mindannyiunknak a tapasztalatunk közössé válik. Tehát azt is mondhat, lehet mondani azt erre, hogy végül is ebből a kollektív tudat ö, síkból, vagy tudattalamból hozunk elő dolgokat, vagy egymásból hozunk elő valami dolgot, ami egy az egyben nem biztos, hogy megvan mindannyiunkban, de amikor előhozzuk, akkor mindannyiunk megtapasztaljuk a másikat is, és azt a különleges valamit is, amit előhozunk. Ez Tehát az a... együttműködés innen kezdődik úgy gondolom olyan formában, hogy, hogy már nem a, a, a valakinek a dominanciája, vagy adott esetben manipulációja lesz a döntő. Ez a, ez a dolognak a, a lényege amit most mondtál, és tulajdonképpen erre, erre vonatkodik az a karácsonyi példázat, hogy ami bennem van és nem én, azt lehetőleg át kell alakítani. tevét. Tehát úgy beszélgetünk egymással, én gondolok valamit ezt megpróbálom kifejezni, ez akkor sikerült ez a közlés, hogyha vet tudtam találni valamit, amit ebben lett volt. Ugye, hogyha ezt nem tudtam eltalálni, akkor innentől fogva ö, már csak annyi van, hogy egy lukat beszélek a hasadba, tehát te ugye nem érted, de, de elfogyott az energiád, és nem fogsz tudni velem vitatkozni, vagy nem látod értelmét se, ezt megértésnek én nem mondanám, de kétségül belít folytottam a szót. Ez az egyik lehetőség, a, a, a másik lehetőség pedig, pedig az, hogy, hogy egyszerűen hasra esel. Nem tudod igazából, hogy miről van szó, de le vagy nyűködve az én szellemi fülényemtől, és ezért, hogy mondjam, elhiszed becsület szóra, anélkül, hogy megértenéd. Társad, amit hát, kezdtem mondani, ugye, hogy mondtam, hogy a, a ego az ego, ez egy konstrukció, a e egy lomtár, és ezzel azonosítja magunkat, én tovább megyek, ez igazán egy káprázat. tehát valójában nem is létezik. De az ember ért útjának az első felén nem, vesz, nem látja ezt át, nem is láthatja. Tehát ugye az ember élet kezdetén még vannak ilyen sejtelmek a kisgyereknek, vannak ilyen feljegyzések ezekről, hogy, hogy a... Kicsikeretnek milyen zseniális megjegyzései vannak. Ő még mágikusan látja egységben a világot. Aztán jön az a sok, töltse el, öntik a fejébe a sok infót. Csak a saját gyerekemet tapasztalom, hogy mennyi mindent kell nekem megtanulnia. Nagy része teljesen felesleges egyébként, hogy beilleszkedjen a nagy mm -hmm. társadalomba, és elveszti ezt az eredeti érzékenységét és a, a feladat az, hogy, hogy visszajussunk a, a önmagunkhoz, elejti a érzékenységünkhöz, de ez azon keresztül lehetséges, hogy felismerjük, hogy amit itt összeszeregettünk, vagy bedénk töltöttek, ha akadtunk, hanem az, ami ne azonosítsak magunkat, mert ez az egoizmusnak az alapja. A fiatal teljes természetessége azonosítja ezzel magát, és ilyen, ilyen klikkeket, ilyen, ilyen klubokat alkot, hogy hogy a, ami, tudom, a mi osztályunk az a A osztály, a B-seket ezért. Szóval körülbelül ezen a szinten de valami Gabor, nekem, Gabor ez, ez, ez egyébként szükséges. Tehát a felültési szerint ez a felüldésnek egy sajátságos lépcsőfoka. A világon ebben semmi rossz nincsen, a rossz csak akkor van, hogyha a felülés rögzödik ezen a fonton. Tehát az bandákat is klikket alkotni, ez, ez még mondjuk egy 18 éves gyereknek igen, mert de, amikor kóstolat, már ez, ez 50 éves pártvezetőként alkot valaki klikeket az és az még, az az még az mindig ebbe gondolkodik, gondolkodik akkor az már elég égékelemet leszni, első felében ez valóban megkerülhetetlen, ez, ezen átkeresni, mindegy hanyarón, de valóban tovább kell lépni. Tehát ha, az a baj, amit te mondasz, hogy majd még 50 éves korban is ugyanitt itt, tartalak, de nem az van, lépni. Mert végül is, itt én mindig érzem azt, hogy Karácsony Sándor egy, egy, egy nagy pedagógus is volt, aki abba gondolkozott, szerintem, most csak én értelmezem, ugye megpróbálom megérteni őt, hogy hogy ez nem egy elvont gondolat, amit ő fölhoz, hanem egy nagyon gyakorlatias tapasztalat van mögötte. Ha azok a gyermekek, vagy felnőttek, azok összeülnek, és, és beszélnek egymással, meg tudnak figyelni a másikra, és, és tudnak rájuk figyelni, akkor valami olyasmi fog kiderülni, mindannyiunk számára meg fognak tanulni valamit, amit semmilyen hagyományos uh, iskolarendszer, amiben, amiben egy katedrán álló oktató próbál uh, súlykolni ismereteket, lehetetlen, nem fogja tudni teljesíteni. A, a, a Mint hogy a régi a korokban úgy tűnik, hogy, hogy most csak idealizáljuk, ugye van egy, egy törzs, ahol az öregek beszélgetnek, mesét mondanak, és egy bizonyos fajta tudást úgy vesznek át, hogy nem kell dominálniuk, hanem ez, ez egy, ez egy a, nagyon kellemes a, tevékenységnek tűnik mindenki számára. Karácsony Sándor ezt azon a iskolai hülyeségen, hogy, hogy mi az a felel, feleltetés? A feleltetés azt jelenti, hogy van a tanár, aki tudja az anyagot, de nem ő beszél, hanem az a gyerek beszél, aki nem tudja. Ez a dolognak a teljes helyreállítása, tulajdonképpen a logikailag nézzük. Most ezzel kapcsolatban viszont egy nagyon érdekes, hát azt hiszem pedagógiai kísérletnek lehet mondani. Kontra György, aki egyébként Karácson Sándornak a tanítványa volt, a következő csinálta egyszer. Biológia tanár volt. Na hát édes gyerekei. Itt ennek a kövnek a hetedik fejezete. Olvasátok ezt a fejezetet, és a jövő óra azzal fog telni, hogy ti kérdeztek tőlem ennek alapján, amit olvastatok, és én pedig válaszolok. És hogy milyen jegyet kaptok erre az egészre, az a kérdésnek a, a minőségétől függ. Tehát, ha a ti megértésed vagy megnézésére milyen mér hatott az anyagban, aki egész egyszerűen csak mechanikusan e, e, kérdez valamit, ami ott van leírva, e, azt nem nagyon fogom tudni méltányolni, elolvasta, aztán a egy kérdésből. Tehát minden anyagban vannak olyanok, amiket jó lenne a megérteni, tehát biztos nem fogtok megérteni. Hát, aki gondolkodik kicsit ezen a dolgon, e, azt tegye fel ezeket a kérdéseket, én pedig amennyire tudom megérteni megválaszolom majd neki. Na, hát én nem tudom, hogy ezt nem vagyok pedagógus, nem tudom, hogy ezt a hogy mennyire lehetne e, általánosítani, de mindesen nagyon figyelememültős tanulságos dolog, hogy minden minden oktatásnak, minden tanulásnak a alapvető kiindulási pontja a kíváncsiság, és a kíváncsiságból a kérdezés fogad. Aki nem kíváncsi és nem kérdez, az nem fog soha megtudni semmit. De valahol vala a pedagógusnak meg akkor, jól értem, az a dolga, hogy a kíváncsiságot fölébreszteni. Pontosan, pontosan, pontosan. De én a pedagógus... hogy a, a kontra György megtanította úgymond tanulni a diákeid, de igazából a kíváncsiságát próbálta talán fölébreszteni először. Géza, hogyha az ember kíváncsi valamire igazán, akkor egészen hallatlan szellemőrő felhítésekre lesz képes. Tehát ö, a legelvoltabb tudomány is nagyon sokat kell tanulni ö, valakinek mindenféléket, amíg atomfizikussá nem válik, de, de nyilván volt ezt a sok mindent sosem sem tanulta volna meg, hogyha nem volna kíváncsi a, a dolog és a Na, akkor most lesz nekem még egy kérdésem, de a kérdésem után zenét fogunk adni egy kicsit, mert nagyon régóta beszélgetünk és egy picit szusszaljunk, de a kérdésem a következő. Most visszamegyek budapest lakos szintjére, ahol azt tapasztaljuk, nem csak Budapesten, Magyarországon általában, de Budapesten uh, kirívó módon a, a, az egyszerű polgár nem igazán érdeklődik a környezete iránt, nagyon szép lakása van adott esetben, de már a, a, az udvar és a, a, a lépcsőház adott esetben össze van köbdős, meg firkával, meg kimegy, akkor már senki föl nem mossa a, a járdát, és ott van a kósz, és a, ott van hagyva minden, mert nem, nem is kíváncsi, úgymond, ezt én most így fordítom magamba, nem kíváncsi arra, hogy mi van körülötte. De hogy miért nem kíváncsi? Most egy nem akarom előre vetíteni a kérdést, de én magam valaki kiöltte vagy kiverte ezt a kíváncsságot belőle. De most ne, ne válaszoljunk rá, mert ezzel fogjuk folytatni. <síns> <síns> után este felé várva Ő érte dolgozom sok hosszú nappalon át. pihen a gyár, pihen a gé, nem kattog a szívem, ha jön a sötét, de mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek fel. Most már a konflis lassan baktak, Oda küln a És még néha egy-egy csók is csattan, Az se fáj, ha holnap újra indul a gyár. Munka után este felé, A nagy világ az enyém, s a szívem övé. Mikor a fény az égen kigyullan, Feledünk mindent a gyár, Com a multa, todos ér él. az élet, szomorú a tél de nyár lehetne rögtön, ha te hozzám jönnél Rózsa fa a az ablakom alatt nyéket küldöm minden levelét csöndes éjszakák honát Hallgatom a vágydalát, Hozzád kergetem a lelkem sóhaját. Édesüt a holtsugár, És egy tücsök muzsikát, Arról, hogy a szívem majd csak rá talál. Nélküled az élet, szomorú a tél De nyár lehetne lüktön, ha te hozzám jönnél Rózsafavirít az ablakoma lett Néked küldöm minden levelét nagyvárosi dilemmánkatalják itt a Civi Rádióban, Bányai Gézagyok, Kulincs Gáborral. ülünk itt, és Miklós Jendrem a, a, a beszélő, hisz őt fogadjuk arról, hogy ö, hogyan is van ez a magyar filozófiai iskolából kiindult dialógus, az én és a mi kérdése, és egy, egy szándékosan félbeszakítottam a lehetőséget arra, hogy elkezdjünk válaszolni az én kérdésemre, mert uh, arra itt van ez a következő óra, nem, nem kicsi kérdés, és nagyon sok mindent én úgy gondolom most úgy le fog rántani a valóság talajára, azokból, ami, amiről az előbb beszélgettünk. Körülbelül azt próbáltam megfogalmazni, hogy a, az az érdektelenség, ami a mindannyiunknál igazából többé-kevésbé tapasztalható elsősorban a környezetünkkel kapcsolatban, az, az nem abból fakad -e, hogy a kíváncsiságunkat egy rossz pedagógus kiölte, vagy valami dolog kiölte. Valami dolog kiölte, az biztos, de ezt pedagógiának már nem lehet nevezni. Ugye a példázatod az volt, hogy nekem van egy lakásom, ami tényleg szép titaprendben van, aztán már a, a lépcsőház nagyon rendetlen, falfirkák mindenféle, az utcáról meg jobb nem is beszélni, e, hogy mi azok annak, hogy én mégis aranlag elégedett vagyok ezzel az egésszel, miért nem veszem észre a lépcsőházat meg az utcát magam körül. E, a magyarázat tulajdonképpen roppant egyszerű. Azért, mert semmi beleszólásom nincsen. Amiben az ember, amire az embernek nincsen befolyása, az irány elő vagy utóbb elveszíti a, az érdeklődését, ha csak folyamatosan fő nem tartják az érdeklődés valamivel a médiával vagy akármisodában. Vagy úgy általában véve ezzel, hogy miért e, e, e, olyan az utca, mint amilyen, miért, miért ilyen Budapest, e, mint amilyen, hát a e, kapcsolatosan e, forcsó indulatok is lehet elhettének az emberekben a helyzethez képes. Vannak a, is bizonyára egyébként. A helyzethez képes nagyon nagyon mérsékelte van a forró inglatok. A legtöbb ember úgy beletöröttek, hogy egy indok mit lehet itt csinálni. Azért, mert hát. azt gondolja, hogy ő nem tehet elene sem. Igen. Pontosan azt gondolja, és nem is tehet elene jó gondolja, tényleg nem tehet elene. De, de ez nem egy olyan fajta manipuláció, mint, mint ha berakunk egy bolhát a, az üvegbe, a bolhas. 50 centit, még egy métert is tud ugrani, ki tudna ugrani belőle, de ha ráteszel egy, egy üveglapot, vagy egy, egy tetőt, és háromszor, négyszer megpróbálja a és ha beleütközik, visszaesik, utána leveheted róla, és a bolha soha többé nem ugrik ki. és megtanított, mégiscsak van egy pedagógus, aki megtanította arra, hogy te ne kérdezz, te ne gondolkoz, te ne, ne szólj bele, és te csak addig ugorhatsz a saját plafonodig, és nem mehetsz a közösség érdekébe messzebb. Volt a tavasszal egy konferencia Budapesttel kapcsolatban, ahol az egyik illusztris hozzászóló azt fejtegette, hogy a emberek részvétele a városfejlesztésben azt jelenti, hogy mindenki ültessen virágokat. Most kérem, a dolog tulajdonképpen nagyon aranyos. A, a emberek, akik szó van, ennek a városnak a lakói. Én mondanék egy izéltelre, én például gombát szeretnék tenyeztelni a négyes metroalag útjában. Szabad <gül> Főnöképpen ez nagyon ez komoly gondol, öntelékeny telé. sokkal hasznosabb lenne, mint a négyes metró befejezése, úgyhogy ezzel még egyet is tudok érteni, de ez, ez nagyszabású kollektív erőfeszítés kellene. A te gombatenyítés javaslod, messze túl hagyja a világültetésnek a, a, a koncepcióját. Tehát esetre azért érdekes, hogy, hogy e, e, ugye a város az a város lakó, együttese ezt a város tulajdonképpen a városlagok együttesének kéne fejleszteni úgy, ahogy ők jónak látják valamiképpen, és aki azt mondja, hogy semmi közük hozzá a világokon túl, az valami érdekes, hogy e, társadalmi felfogásról e, tesz tanulságot, mondjuk a demokráciának semmi se lehet nevezni, hanem inkább valami másnak, de a másik e, össz, érdekes tanulsága pedig az, hogy ilyen mentőjétes, mert biztos, hogy nem fog senki verágot ültetni. Hát kérem, a, a én lakásomban rendben van, a, nekem vannak virágaim a lakáson belül. A fene fog a foglalkozni, a fene fog az után virágot ültetni, fenének úgyis kitaposág ebbe a koszos autókkal zsúfolt, mi a fenébe, különben sincsen semmi kedve az emberek virágot solgatni. Úgyhogy ez a, ez, a, ez a virágültetési program, az mondjuk a hülyeség ilyen értelemben azt azért elég jól elárulja, hogy mi az, amit hiányzik. És pontosan ebben a dologban mi hiányzik. Az én lakásom azért van rendben, mert ott én vagyok a gazda. Úgy, nagyjából a lakásomnak ura vagyok, ha a kommandosok rám, rám nem az ajtót, vagy rablódíkosok, vagy akár kicsodák. E, nagyjából ura vagyok a lakásnak belátható módon, és ezért aztán én szeretem a rend és rendben is tartom. De e, már, már az a az, az már Csáki szalmája, valami társaságban vagyok, ahol trehány mindenféle okok vannak. Próbáltam velük veszekedni, de úgyis hiába, nem hallgatnak rám, hát le van egyfő, mit csinálok. A utcárban nem is beszélni Ugye az utcát olyan emberek uralják, akinek a, a, a, a az, hogy fogják be a számat, és ha valami nem veszik, akkor egy pár szemvirágot. Na ilyen körülményekről ezt a milyen felének szóljak egyáltalán hozzá. Beletörődöm, nem tudok mit csinálni, illetve hát tudnék mit csinálni, de ez, a, ez a, amit én csinálni tudnék, ez csak akkor lehetséges, hogyha az énből mi válik. Én, mint én nem tudok mit csinálni már ezek ellen. De hogyha létre az a közösség, amik igenis illetékes az ügybe. mondjuk felfelé adva, ha sikerül azt, az egy olyan lakóközösség, ahol mindenki tisztességes ember is szereti a rendet és a tisztaságot, akkor lépcsőházat már rendbe lehet hozni ilyen gondolkodási mód mellett természetszerűleg, és ha hát ugyanaz nagyobb létűen is, olyan városvezetés van, amelyik neked fontos lenne, akkor ilyen fogva már, már a városnak rendetételéről is szó lehet természetesen Na, ez elég jó szemléleti az, hogy, hogy mi az átmenet az én és a mi között, és hát ez a problémák megoldásának is legyen lehetséges módja, mert hát még egyszer mondtam az, hogy én azt természetesen téved, és hát vezelkeztük az egész dolgozát, ilyen, hogy én nincsen. De ezt az én től való lépést. Ezt ö, én úgy érzem, hogy az emberek a saját ö, kéznyújtási körében kell először megpróbálnia. Nyilván legyen az a családja, legyen az a, a háza, ahol lakik a szomszédsága, és csak onnan mehet tovább, mert nagyon sokszor, amikor ilyen uh, civil kezemérzésről van szó, akkor átnyúlunk egy csomó szinten, és mindjárt a miniszterelnökkel akarunk leülni, beszélni, ami, ami azért sem működik, ha az előbbieket fölfogva megértve, mert én nem is vagyok a tudatában, vagy nem is, nem is gyakoroltam soha ezt a párbeszédet, ezt a dialógust. Én nem ismertem meg a szomszédomat úgy, mint egy te szemét. Hanem, hanem én rögtön csak a, az akaratomat akarom érvényesíteni, és az már nem párbeszéd. Pontosan így van, és, és ö, ö, alapjú ez, hogy na hát én, én ezt be, be akarok olvasni a miniszterelnöknek, vagy el akarom neki magyarázni, hogy mit csináljon, ö, ez, ez így, így, így társasztílektanilag ö, nem igazán működik, és pont azért, mert tulajdonképpen jobb belegondjuk ebben a helyzetben, az lenne jó, hogy a miniszterelnök. Uh -huh. Ez a dolgnak a lényeg. Most, tehát ez így, ez így természetesen így, így nem működik. Lehet, hogy jobb miniszterelnök lennék, de a struktúra nem változik semmit. De a a más helyzet akkor, hogyha ö, engem ö, ö, ö, 8000 traktoros megválaszt ügyvivőnek bemegyek az illetékes miniszterhez, és 8000 traktoros nevében előadom a követeléseimet. Ez már egy teljesen más szituáció, ö, ö, ott már, ott, tudnék be, itt már nem én vagyok, a, aki tárgyalok a miniszterrel, hanem, hanem 8000 traktoros tárgyal a miniszter. az én személyemen keresztül. Na most, hát, tulajdonképpen ez a 8000 traktoros, ezt már nyugodtan lehet minek mondani. A, ameddig, ameddig csak én állok ott, és én beszélek, addig, hát jó, jó, lehetséges, hogy tetszik neki, vagy akármi meg is fogadja, de, de a struktúra ettől még nem változott meg. Most hát, ez természetesen, a, azért 8000 traktoros legyen azt, hogy, hogy az a normális, amikor nem erre van szükség, hanem a dolgok megy magától. Hát ez innentől fogva aztán már egy olyan szervedési dolog, mert most nem fogunk kitérni, ellenben talán jó alkalom lesz valamelyik következő, amikor egyik öreg barátunk Kispitabács meg, hogy tulajdonképpen mi is ez. Még egyszer mondom, ez, ez hogy 8000 traktoros, ez, ez végszükség, végsőszorútság esetén jöhet szóba. Nem ez a dolgok normális menete. A dolgok normális menetét egy normális társadalmi szerveződtség dologgal lehet megteremteni. Erről most nem fogunk beszélni, valamelyik következő alkalommal ezt el tudjuk tenni. Gábor? A várost, erőben beszéltünk ebben a műsorban, azt lehet mondani, élesen fogalmazva megszűnés vagy egeti nem mennyiségileg értelme ezt, mert iszonyatos mértő városok vannak, de a város minőségi ö, fogalmát, hogyha vesszük, hogy mi a város, mit tekintünk városnak, mm -hmm. utcákat és tereket és, és parkokat, és ö, annak van egy, van egy minősége, ezt mindenki érzi. Mitől kezdve tekintünk egy város városnak, ilyen értelemben a város megszűnés fenyegeti, és miért fenyegeti megszűnés? Az individualizmus miért, kérem szépen. Ö, és nem csak a politikusok individualizmus miatt. Ö, hanem, ö, mondjuk kimagyarul, itt vagy a saját szakmánkat is, a építészek individualizmusa miatt. Hát meg gondolom, Szok, a rakók individualizmusa Nem, most is, nem? nem menjünk tovább. én már egyőre egy, maradunk itt, Te jó? most olyan kritikot e, Igen, mert, mert egy, egy, egy témát végigen menni, mert nem? akkor megint tovább okay. menjünk, és megint egy át, átrúgál lépcsőt, amit nem szeretnék. Tehát azért mondom ezt, és azért nem tudok azonosulni az utóbbi 50 évnek a építészetével, mert ez az individualista építészetnek a korszaka. Amikor a modernizmus elkezdődött, még a, ugye a két világháború között, még értéket ö, teremtett. Meg nézi nézni, el kell menni mondjuk a új diportvárosba, ott egy város, igazi város jött létre. Olyan, olyannyira, hogy nem csak, hogy alkalmazkodtak-e meg az utcás térszerkezethez, hanem hogyha két ház közé építettek egy fokébeépítést, és a két ház nem volt egyforma magas, akkor még azt is megtették, hogy a házon belül csináltak egy magasság lépcsőt. Vagy hogyha a telekbe. Uh, a volna éppen uh, megtört a telken belül, akkor megtörték a házat. Még akkor is megtették ezt. Utána jött egy olyan korszak, amikor teljesen uh, elhagyták mindezt, elhagyták a, a városszerkezetet, elhagyták a szövetet, és ezek a, a város szövetéhez képest uh, sejtként viselkedik a ház. Elkezd rákos sejtként burjánzani, tehát hogy Ö, teljesen figyelmen kívül hagyta a városszövetet, az utcaszerkezetet, mindent, és ilyen ö, zöldben úszó lakótelepeket kezdtünk csinálni, amiben persze éppen a zöld maradt leginkább el, de ez már egy külön történet. És nincsen ma... gond a zölddel, az emberek arca, város lelgöm lezöldül és jel és mert ugye maga maradék alapján csináltak meg ezeket a parkokat, és én abba bíztam, amikor tanultam, annak idején még az előző rendszerben, hogy ha túl leszünk ezen a panelőrülleten, utána csak jobb lehet. És hajnos azt kell tapasztalni, hogy rosszabb jött. Tehát nem hittem volna hogy alul lehet múlni azt a borzalmas panelt, és alul lehet múlni még azt is mert most aztán már teljesen nyakló nélkül indívulatosti építészek vannak, ezt Budapest előző félépítészes Nálder mondta el, van éppen ebben a műsorban, hogy ők is szerettek volna köröndet hozni, ugye a, a másik körönt mintájára, kicsit nagyobba talán ott a, a Nemzeti színháznál, a mostani új nemzeti színháznál, kiszabályozták egy alakú teret. Uh -huh. És lehet kör alakú tér? Hát nem lehet. Egyik építész individuum, oda belagtat, a nem a színházat, a másik individuum oda alakta a művészetek palottáját, és semmi, a körnek még nyoma sincs, mert ők nem úgy gondolták. Na most uh, itt van a kutya elásva, hogyha, hogy az, az individualizmus aztán megöli nem csak a várost, megöli a művészetet, megöli a kultúrát. Marad, mi marad? A civilizáció, ami egy másik fogalom, ugye, mint tudjuk. Tehát így, így jönni meg a, a, a város a saját kulturát. az a, a tradíció vész el, voltaképpen, és a, a helyében jön jó és rossz tudása. Én mondom meg, mert én egy egyénisség vagyok, én nekem nevem van, én megmondom, megmondom nektek, mert én tudom, hogy mi a jó és a rossz. És, és ez az, ami az, egy úgy hívunk közönségesen eredendő bűn. Na most ez, ez az, amiért én az nem tudok azonosulni az elmúlt 50 év építészétével, az elmúlt 20 évei, meg különösképpen nem, mert még az előző érában lehetett hivatkozni, hogy gusba kövve táncolt, a panel kellett építeni, mert házjára kapacitásra le kellett kötni, meg ilyen baromságok, ami annak idején sem volt szökszékszerű, mert ugye nem kö, volt kötelező házjárakat építeni. De, de most már viszont semmi ilyen megkötés nincs. Elvileg, akár szabad is lehetne, a szabadon szárnyalhatna a művészet, minden a lehetőség megvan rá, és ez, amiről többször beszéltünk ebben a műsorban, hogy miért nem keletkeznek új értékek. Védegetjük a régi házakat, a régi értékeinket, és új érték miért nem keletkezik, az individualizmus miért nem De ez nem azért van, mert, mert az a fajta kultúra, amiben még, a, amiben még a közösség benne van, az, az, az már nem szívta magával ez az építész nemzedék. Már nem csak ő, már a tapja sem szívta magával. magával. Na most még egy gondolat ehhez. Tehát magyarul, ha, a, én úgy képzelem, vagy úgy gondolom, hogy egy szakma nem tud többet adni, ha csak nincs valami nagyon-nagyon jó ilyen ön képzése, vagy valami, amivel fölülemelkedik a saját korlátain, mint az, amit ö, otthonról hoz. Tehát otthonról nagyon keveset hoz, nagyon egyszerűt, vagy nagyon ö, ö, individuálisat, ennek a a, a, hogy mondjam, a, a fétisében él, akkor hogyan tudna ő valami más léptékű dolgot létrehozni, amiről fogalma nincsen. Ez teljesen így van, olyan, olyannyira, hogy most mondok két dolgot, egyik egy régi történet, amikor megépült az Ankerház, ugye ott a Deák téren, az a nagy, elég magas épület, sárga, egy, egy e, kereskedőháznak épült, és jó feltűnővé akarták építeni, jó magasra is építették, és tetején mindenfélék vannak, messzire ellátszik, és az építész nagyon büszke volt a saját művére, és akkor elkészült, akkor ki kocsisztak, ugye két luer és a nagy kalapba az asszony, ugye ültek mm -hmm. hátul a, a, a hintóba, és, és, és mentek, és mikor meglátta azt az épületet ott vidítva a város közepén, akkor azt mondta a férjének az asszony, hogy, hogy maga ezt hogy képzelte. Na most hát ez hiányzik most, uh -huh. hogy azt uh -huh. mondja valaki az építésznek a -e maga ezt hogy képzelte. Egy barátom... ez, ez az egyik vélemény, de nekem az előzőkben egy kicsit más tűnik ki, hogy nem csak valakinek meg kell ezt mondani talán, de Van valami barátom, még több is aki kell aki bár év elzelőtt, a házát építette meg, vértes acsán, tulajdonképpen egy meglévő paraszháznak a átépítési gibővítése volt ez a dolog, aztán amikor a ház alattól nagy ünnepség volt, szemrevételeztem elő a hátul a házat, és azzal dicsértem a dolgot a Kizsán Andrásnak, hogy ez olyan szép, hogy észre se lehet venni és nagyon örvendett ennek, a, és komoly elismerésnek vettem, mint ahogy én is annak szántak. Egyébként Tökéletesen beilleszkedett. Pont Zsánandás építészt én is magyar tartom, mert ott a körút mellett bővítette régi iskolaépületet, Vörös Téglás még a első lakában előtt megépített iskolaépületet, és tényleg úgy van megépítve, hogy nem hívják fel az ember figyelmét, akkor nem tönik föl, de ugyanakkor mégis észre lehet venni, hmm. hogy a szaszpajszemben látja az ember. Régit, hanem nem egy, nem egy másolat. Igen. A másik pedig egy kicsit erősebb példa, még a Delta cím műsor, amelyek úgy csinált ezeket, volt egy olyan hírodás, ezt van, nem feltem el, hogy egy vizsgálták, hogy vannak a halak, amelyek mindig rajba úsznak. Nem csak a Szardinia, a Sokfelt, a hal, tehát mindig egyszerre fordulnak, egyszerre veszik be a magasai kormányt, szóval teljesen mindet egyszerre csinálnak, és kíváncsiak voltak, hogy, hogy ez, ez hogy működik náluk, és akkor hát ugye emberi módon hogy kísérleteznek, ilyen belekotoltak meg az agyukba is, és akkor rájöttek, hogy ha a kis megpiszkálják, ott van a központja ennek a közös mozgásnak, mert attól kezdve az a hal, amelyiknek így elvongálták a kis agyát, az másfele kezdett úszkálni Össze-vissza, hogy húszkálta úsz, az akváriumba. És akkor mi történt egy idő után? A többiek mentek utána. Mert nem bírták ki. <gül> Ami ezt is bizonyították. Nem a egyben volt a központja, hanem ez a halaknak a, mondjuk úgy a kultúrájában volt benne, hogy ők, ők, ők olyan mértékig tudnak figyelni egymásra, hogy egy töredék másodperc alatt fordulnak de, de, egyébként nem tudjuk, hogy nem de valaki jelképes értelmétessenek megérteni, hogy itt az agyatlan halat követték a többiek. Ja, értem. Aha, aha, aha. Hát igen, igen. Na, erről erről szerettem volna csak mondani. Ah. Én meg a halak itt próbáltam. <laughs> Jó, hát a kérdés előre. csak az, hogy ha egyszerűen több hal van ilyen állapotban, hogy akkor ketté a boly, vagy nem tudom, mi történik. Na de várjál, bocsáss meg, ha van egy társadalom, ahol mondjuk, hogy van egy megbomlott hal, és mindenki azt követi, és mindenki ez nagyon elégedett ezzel, akkor hogy tudod azt mondani a halak közül bárkinek is, hogy rossz irányba fordult? Amikor mindenki meg van győződve hogy ir jó irányba fordult. Hát úgy, hogy itt ülünk a rádióba, és elmondjuk. Hogy te úgy gondolod, hogy a többiek rossz irányba fordultak. Hát most erre, erre megijed egy karikatólt az eszembe, amit szintén láttam valahol, hogy Mennek a birkák a tömegesen. Tudom, hogy táván a egyet felé állsz mert nem vagy egyedül ezzel. És egyedül, vagy is szendesen bele, Igen. és van egy darab birka, amelyik ellen irányba próbálkozik a nagy tömege szemben. Pardon, padon, padon, padon. Szóval, körülbelül ez a ez a, a lényege. Aha. Hát valahogy így. Hát, hát aki mérnek, nek még van valami látása, annak úgy a kötelessége a többieknek a figyelmet fölhívni, aztán az vagy felfogja, vagy nem fogja fel. Ha van szeme hozzá, látja, van füle hozzá, meghallja. Szóval nekem van egy olyan, egy olyan tapasztalatom, ami, ami, ami nagyon erősen ö, ö, ismétlődik meg, amikor Miklós Sendrit hallgattam az előbb. Ez pedig az, hogy vannak olyan módszerek, és ebben tényleg a dialógus az egyik leg ö, mikor az emberek leülnek, és azt, ami, ami, ami mondjuk úgy, hogy az, az, az a megtapasztalható igazság egy, egy, egy, egy, egy, egy közösségen belül, azt megpróbálják föltárni. Az egy olyan dolog, amiben, amiben mindenki számára egy valamilyen jó megjelenik vagy tükröződik. Én biztos vagyok benne, hogy az az építész, aki épít egy olyan épületet, amit te most kifogásolsz, és érzed benne azt az agressziót, vagy, vagy individualizmust, talán még ő maga sem költözne szívesen adott esetbe abba az épületbe, vagy nem érezné hosszant igazán jól magát, vagy a gyerekeinek nem ott venne egy házat, hanem valami szép öreg házat kinéz. De a mentalitása miatt neki ez valahogy mégis így jön ki. De hogyha föltárja azt, azt az emberi értéket, ami, ami által ö, biztosak lehetünk benne, hogy, ö, hogy, ö, hogy miért nem tetszik, amit, amit te talán és nem hogy egyedül benne, hisz, hisz veled azért jó páran egyet értenek. Vannak emberek, akik nem így gondolkodnak, és úgy érzik, hogy ezek pontok egy városban, és egyre több ilyen van. De talán azért, mert van valami közös élményünk arról, hogy, hogy mi lehetne harmonikus, és hogy azok az emberek, akik abban az épületben élnek, azok vajon hogyan éreznék magukat, vagy mit tudom én, van, van erről egy, egy, egy, egy elgondolás. És adott esetben van, akinek nincs. Csak azért mondani, nekem van egy nekem egy, egy, egy, volt osztályos Társam, iskolatársam, aki építész, mérnök, nem fogom a nevét mondani véletlenül se, nem, nem jó építés szerintem, hanem egy ilyen olyan, olyan ötlettelen valaki, tudod, aki ilyen ötlettelen épületeket hoz létre. És mivel én ismerem őt gyerekkorából, ismerem, hogy hol nőtt fel, milyen környezetben, Számomra világos, hogy ő soha nem fog tudni Igazán ötletes dolgot, vagy valamilyen igazán emberi léptékű dolgot létrehozni, hanem csak az archikaddal, amit meg tud tervezni, azokat fogja tudni megcsinálni. Szabás, nem, mit a valami távolabb, Lesznek benne évek is benne, meg mit tudom, micsoda, de, de, de ő, ő nem az a művész hanem ő egy, egy átlagos iparos, és annak sem a, a legigazibb. Technikailag lehet, hogy nagyon jól lesz Na most a ki a képület, Olyan értelemben, hogy a drótok jól lesznek a falba elhelyezve. És, és, valami, de biztos vagyok benne, mert ismerem őt, hogy tele van értékkel ő mint ember. De ezek az értékek sosehol lettek kihozva, mert a környezete, a, az, amiben él, az a világ, az nem arról szól, hogy, hoz, hogy hozza ki, hanem a amit te mondtál, az arról az individualizmusról szól, az ő esetében egy bizonyos fajta karrierefaló törekvésről szól, és ez teljesen elfedi, hogy ezeket az értékeket közel, amúgy egy érzelmes ember, aki, aki kész lenne erre, és vannak benne, szinte biztos vagyok benne, hogy még egy öreg emberből is ki lehet hozni egy család. Itt ö, sajnos egy nagyon szomorú ö, ö, dolog ez. Pszichológusok kimutatták azt, hogy ö, ö, olyan kisgyerekek, akik paneházas könnyedben nőttek föl, méretetlenül silányabbú vizuális fantáziájuk, mint azoknak a gyerekeknek, akik hagyományos településben, hagyományos városban nőttek föl. De most hirtelen ebből a dologból a borsos Miklós szobrázművés jut az eszünkbe, vagy eszembe, aki a 68 éves koráig nagyszebben egy, egy, egy ilyen fantasztikus középkori hangulatú Erdély városban nőtt föl, és az mondja, hogy mindent ennek a gyerekkor Tehát gyerekkor élmény fantáziáját ez a nagyszeben mindított el. Annak az azt, hogy Bocsos Miklós, mint tudjuk nem építész, hanem szobrász lett, és mégis rendkívül sokat köszönhet ennek a vizuális környezetnek, és mondom, sajnos ennek a, a, a másik oldala az, hogy, hogy a, a sivát környezet rendkívül módon tompítja a vizuális fantáziát. Ö, ehhez tanítatnék vagyok a saját ö, emlékem, saját tapasztalatom, hogy amikor a gyermekem négy éves voltak, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk betenni őt egy Valdóf óvodába. Tehát nem egy szokványos óvodába áttenni a szokványos óvodába, a Valdóf Most találtunk is egyet a környéken a, a tér mellett, és elmentünk ugye mégis, hogy körülnézünk ott. Hát kérem szépen, egy lakótelepi óvodát vettek át, ott áll a tizemeletes házak között, egy szokványos típus épület, egyemeletes, amilyen szólták lenni az óvodák, egy kerítéssel körülvett kert, minden kocka, és akkor azt mondtam a, a jelenek anyának hogy ne, ide nem tesszük. Szóval hiába Waldorf, hiába... De biztos, ö, hogy igazad volt? Én nem vagyok benne biztos. Biztos hogy benne igazam volt, mert, mert ö, Ö, egyszerűen a környezet meghatározza, ahogy a bandit most elmondta. Páne ebben a korszakban, ebben, a, ebben az életformában. igenis meghatározó. Úgyhogy Ugye, egy, ahogy a gyerekre maga az a, kö, az igen. a környezet hatott igen. volna úgy. Igen. Úgyhogy járt egy, egy 50-es években felépített ö, ö, é, é, óvodába, amelyik ö, már egy beállt kerten rendelkezett, és az épület is még, még nem egy olyan olyan... De a Na, de egy, egy pillanat, azért én nem, nem vagyok még mindig kibékülve, mert ha mert ez egy nagyon fontos dolog, hisz az a világon bélünk, az az, ami. Az embereknek a, a fele lakótelepen lakik, és oda, oda születik, és ez, ezzel nem tud változtatni. De ugyanolyan színes ember, mint te vagy én, aki esetleg nem oda született, hanem, hanem, hanem máshova, vagy éppen, mit tudom, én egy, egy kellemes kis faluba születtem. De nem úgy van ez, hogy ha a környezeted, és most az, az, az emberi környezetre gondolok, másfajta e, eszméket e, tud neked megmutatni, vagy másfajta szépségeket, akkor lehet, hogy ez a, ez a, ez a környezet ez átértékelődik, és, és képes ezt egy bizonyos távolságtartással vagy kritikával szemlélni. A, a... Bocsánat, én a, a saját Csapasztalatomból indulok ki. A, a, apám, ugye egész kicsi koromból az, hogy mi az, hogy szeceszió, meg barok, meg reneszasz, meg ez, én nem, mindig ez volt, már 3-5 éves korunkban is mindig ez volt, és nekem fogalmam volt ezekről a dolgokról, hogy hogy, hogy, hogy hogy vannak, és pontosan érzékeltem már akkor is egyfajta különbséget, anélkül, hogy ő ezt minősítette volna a számomra. És azt lehetett látni, hogy az egyikben nagyon sok fantázia és művészi munka van, a másik meg egy, egy, hát egy olcsó ipari termék. És ezt azért ezt még egy kisgyerek isrészében soha nem gondolkoztam ezen. De, de nem, nem érzem azt, hogy, hogy a szépség ideálomat meghatározta volna az, hogy. hogy Mondjuk az utcában többségében nem tudom én milyen, milyen ilyen kockaházak vannak Léza, adott esetben. Nem az ideáról beszélek. Az ideált persze hogy nem határozza meg semmiféle normális ember számára ez az hanem arról, hogy, hogy kucsba köti a fantáziáját. Főleg az lakotó fantáziája köti. De ha emberileg ez föl van szabadítva? Hát ez csak emberek köseheti gúzsba, és embert szabadíthatja föl, nem? Hát Az előzőekben nekem nézz, úgy tűnik a ki... A ember... Semmi sem szabad túlzásból vinni. Ez, amiről most beszélünk, egy nagyon erős hatás és tendencia. Természetesen ember szabad lény, tehát... Ki tud uh, bizonyos mértékig, bizonyos fokig, bizonyos körülményekül bújni az ilyen meghatározottságok elől. Nem arról van szó. Általában véve igaz, amit mondok, föntartva azt, hogy természetesen uh, itt, itt simán előfordulhat uh, valamilyen kivétel, amik valamilyen okból uh, mégis meg tudta haladni ezt a korlátot. Előfordulhat ilyen, de ennek ellenére a, a, a szabály az, az ez. Hogy, hogy, hogy ezek megkötik a, a, a, a, a vizuális fantáziát. A vizuális fantázia az rendkívül fontos a, a gyereknek úgy kb. a tíz éves koráig és, és azért, azért kell a gyereknek nagyon sok mindenféle korához jölő képet mutatni, azért kell engedni, hogy korlátlanul rajzoljon, ami csak belefér. Szóval ezekkel növekszik az a bizonyos vizuális fantázia, a, a, a, vagyis vagyis ilyen módon alakul ki az, amit a jobb félteké teljes működésének e, nevezünk, tehát az intuíciónak a... Uh -huh. a, a, a, a, a intuíció az, az meglehetősen nagymértékben független attól, amit az iskolában fejünkbe töltenek, mert, mert az a, az a, az a bal féltekére, tehát a, a, a verbális féltekére vonatkozik. A, a, a intuíció az alapjában a vizuális fantáziával függ össze, amit persze... Vizuális fantáziát persze természetesen föl lehet kelteni beszéddel is. Hát én például emlékszem rá, hogy, hogy kolomba milyen hihetetlen izgolommal töltetek a Petőfinek a tárlíró versély. Szabályosan láttam ezeket a csodálatos verseket, tehát semmiképp nem volt hozzá, de benne megmutatott a képet a betyáraind a, a pusztán argal, meg a dőlkiményű sárda, meg hasonló. hasonlók. Láttam magam előtt, Hat határozottan mondom, ez a Petőfi vers a vizuális fantáziámat indította meg. Tehát van ilyen és, és és hát ez a vizuális fantázia az, ami az ember e, teljeségének, kifejlődésnek teljességét alapvetően nélkülözhetetlen. Tehát eltorzult vizuális van És sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy ez a tévékultúra, ami látszólag ennek megfelelne, mert hiszen képeket látunk a tévébe. E, ez a TV egész egészre kinyíri a vizuális fantázisát. Szabas De amit. Ebben az esetben azt lehet mondani, hogy visszakanyarodva az előző részben a mondat, nekünk köz, hogy ugye, ha kíváncsiság ha kihal az emberből, ebben az esetben akkor, akkor ez a fajta mondjuk, hogy tévé kimossa a kíváncsiságot, tehát lehet ezt a, a kíváncsiságra visszatérni? Mert ha kíváncsi vagyok, mert te nyilván kíváncsi voltál a világra, és a petőfi verse, versek azok ö, ö, segítettek abból, hogy ezt, ezt kivontakoztak. Persze, persze. Tehát a fantáziád uh, tovább. Uh, uh, hát dolgozhatott, Mert, ő meg, mert a, a vers nyitva tartotta ezt, sőt, ösztönözte azt, hát, hogy... Hozzá kell ezeket igen. nem akármilyen versektől szaképpen, persze. persze. Igen. De adott esetben egy silány tévéműsor ehhez semmit nem tesz hozzá. A silány tévéműsor az, az kimondotta a rongájhez, de nekem még a minőségi tévéműsorokkal kapcsolatosan mm. is ö, vannak azért ö, fenntartási, legalábbis. A is. Azt hiszem, a, a, a tévét meg a rádiót meg ilyesféléket, ö, Értelmesen kiegészítésként lehetne felhasználni. Hát mondjuk a, a tévének van értelme mondjuk olyan esetben, hogy kíváncsi vagyok a francia Loire-vidéki kastélyokra, és akkor van egy tévéműsor, van még szépen bemutatja a Loire-vidéki kastélyokat. És ebben az esetben én tanultam ebből a tévéműsorból kétségtől. Nagy élmény is volt, és meg is jegyeztem benne mindenféle dolgokat, mégpedig azért, mert, mert egy nyomon indultam el. Tehát a nyom az volt, hogy hogy fenébe is hát az a lóár menti kastorok, nagyon érdekesek, hogy lehetne ezeket megnézni. Jé, itt van a, a tévészenknek a műsor a Lóávidi e, gyorsan megnézzük. Tehát, tehát a, volt egy széki ebbe a széki beleilleszkedett a egy bizonyos műsor, amit én megtaláltam. Úgyhogy ez a dolog, ebben az esetben ez a tévéműsor szervesen illeszkedett az én személyiségemhez. Uh -huh. Hozzáépült. Most az viszont, hogy na, benyomom e, reggel nyolckor a tévét. Aztán akkor jön, e, egy vagyunkati film, aztán jön valami reklám, aztán e, egy, egy, egy politikai beszámoló az ekvádódi választásokról, aztán nem tudom, kész, e, e, este tízkor lefekszem, kikapcsolom a tévét. Az egészből semmi nem maradt meg. Semmi nem kapcsolódik semmi. Mondjuk itt nyilván már maga a módja ö, nem megfelelő a, a, a figyelemnek, mert ha tud, nem koncentrált. Tehát ez egy ez, ez egy ömlesztett valami, ahol összemosódik a mindenfajta minőségi dolog mosódik össze benne. A tévé eredetileg azt jelentette televízió, távolbalátás, ugye, mint tudjuk. És ilyen ember áldás lehetne, hogyha valóban a saját eredeti hivatását töltené be, tehát, hogy elvinne minket olyan helyekre, ahol magunkra nem jutunk el. A távolba. Uh -huh. Ott lehessünk, láthassunk dolgokat, valóságos dolgokat, Ez hangsúlyozom. Ezzel szemben most műsorgyárak vannak amelyek uh, ilyen művilágot uh, teremtenek, még ha valósásonak hívják, akkor is. Uh, ilyen ilyen álomvilágok, amelyek semmi közel valósághoz, uh, és, és különböző uh, eszközökkel, egyre racionáltabb eszközökkel uh -huh. manipulálnak. Uh -huh. Tehát teljesen az fordult, fordul, uh -huh. elsőtéret a dolog, úgyhogy valóban nagyon meg kell válogatni az embernek, hogy mit néz meg, mert előfordulnak valóban jó dolgok, mint például a vagy kastélyokról, vagy mit tudom, bánákról, vagy, vagy valami hát, hasonlók. Jó, filmek is e jók. Kizet és, és az... fogni jó filmeket, Igen. de az embernek szinte ott kell tartani a távirányítót a kezébe, vagy ha nem olyan a tévé, akkor fel kell folyamatosan a hotelből, és 5 percenként kikapcsolni, vagy átkapcsolni, mert olyan, úgy a, a, működik, ez a Aha. működési módja. És nekünk elég kell hát, na, most, na most nekem van egy olyan, hát nyilván tapasztalat is, ez ember néha, mondjuk nekem nincs tévém, de előfordul, hogy valahol látok tévét, és akkor magamhoz ragadom a irányítót, és elkezdek így, így kapcsolatni, És ha ezt egy kicsit hosszabb ideig történik, akkor érzem azt, hogy ez egy, ez egy ilyen értelmetlen... Tevékenység, mert tulajdonképpen egyszerre nyolc dolgot kísérek figyelemmel, mert belkapcsolom az egyikbe, másik barban, barométer, megyek vissza, és és, és és egyiknél sem maradok ott. És tulajdonképpen, ha most megint előveszem ezt a kíváncsiság dolgot, akkor valami másfajta kíváncsiságot hoz fel az emberbe, tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy az, az, az mit, mit mond, vagy akar-e mondani valamit, hanem egy ilyen kélégületlenség utáni eh, hajszává válik tulajdonképpen, amit amit eh, Inkább egy felfokozott vágyhoz lehet hasonlítani, nem egy egészséges kíváncsisághoz. Van a görög a bizonyos tantalos, akit arra ítéltek, hogy egy hatalmas tónak a közepén nyakik a, a vízbe legyen, és ennek ellenére végtelen hosszan szenved a szomjúságtól, mert abban a percben, amit akar, hirtelen eltűnik a tó körülötte. Aztán elgyötölteni, fölemelje, a fejét, akkor megint csak ígér neki a víz. Megint nyak, na, mm -hmm. szóval körülbelül, körülbelül a tudnám hasonlítani ezt a televíziós szörvőt. Azért a televíziós szörfözésben más való is benne van, azt vegyük észre. Az, hogy elkezdem, elkezdem a tíz csatornát váltogatni, túliképpen azért kezdem el váltogatni, mert nem tetszik. Egyes satolnál megy valami, hát a fennet ugye nem nagyon nem megyünk a kettesen. Azért mentem végig a tízen, mert egyikben sem volt ami megragadná a figyelmet. Hogyha, persze lehet, hogy ma az én figyelmem eset szét, és képtel vagyok koncentrálni, ez, ez is az egyik oldal, de a másik pedig az, hogy felteszem, hogy rossz mind a tíz. Tehát én tíz, tíz rossz műsor közül válogatom a gondorítót. gondolítót. Nagyjából egyébként kifejezem a mi világunkat hát és mindenféle vonatkozásokat. Csak akkor hogy... itt jön a, a, a, a döbbenetes dolog, hogy az a szegény ember, aki így kapcsolgatja a, a csatornákat, ha kikapcsolja, akkor itt olyan süket csöndbe találja magát, egyedül. Nincsen elképzelése arról, hogy kivel beszélhet a legtöbb ember. Hát már férj és a feleség nem beszélget egymással. A Józsi bácsi Barátok ilyenkor... nem hívják fény, például azt vettem észre, hogy elnézést, de hogy, hogy nem... Ö nem hiszem, hogy ez kortű, a gyerekkoromban egész minden nap vendégek voltak nálunk. Igen. Legeltől estig valaki ült. Ha a, a, a, a személytartó ládán is ült valaki a konyhába, és mindig valaki volt, mindig volt vendég, mindig mi mentünk el. És most nem lehet az embereket meghívni. Igen. Nem ezt, mehet, kiment divádból, ezt kiment a divadból, Még akkor se jönnek el, amikor meghívod őket sokszor. Ö, ö, itt egyébként biztos vagyok benne, hogy ennek van valami összefüggése a tévével is. Abszolút, A, a, a tévé, nézd, nézd, néz, néz, ha én a tévét nézek, akkor mi a fenének hívjak vendégeket? Hát engem nem a vendégek érdekelnek, hát a tévét ki lehet kapcsolni. Tehát ha nincs tévék útóra, akkor van írtam a vendégségek. Na, e, e, gyertek gyerekek, aztán nézzük meg a, nem tudom, a 37. folytatását. Mi a fények, megyünk, megnézik oda haza. Teljesen logikus. Na, csak érdekem akkor, csak az jutott az eszembe, és ez most nem, nem tényleg most jutott az eszembe, hogy akkor nem arról van ez szó, hogy az emberi kapcsolatokat ugyan ugyan a módon Folyamatosan kell gyakorolni. Tehát az, az, azt, ha abbahagyod, hagyod, akkor ugyanúgy oszlana, ugyanúgy tűnik el a semmiben, a, a semmiben annak a gyakorlata, mint, mint, mint <coughs> ha valaki abba adja mondjuk a, az olvasást, és sötét év múlva rájön, hogy nem tud egy könyvet elolvasni, mert, mert egy betűt nem nézett meg. Így van. Így van. Na most uh, még nehezebb, még sősabb a helyzet, uh, ugyanis... Uh, amit az, előző, az első felében mondtunk a műsornak, hogy, hogy itt az individum, hogy mi az individumok vannak, és mi neki Na most e, e, hogy válik az énből a mivé? Ugye ezek az alapkérdés. Alap hát úgy, hogy az ember felismeri, hogy e, ami benne igazán lényegi, az nem azonos azzal, amit ő énnek tekint. E, és mert az, az a szikrája egy nagy egésznek és ezen keresztül lehet megérinteni a másik embert. Tehát az individumok, ha csak azzal azonosítják magukat, akkor elbeszélnek egymás mellett, akár órákon keresztül is el tudnak beszélgetni egymás mellett, annékül, hogy, hogy bármelyikben bármi változott volna. De mire rezonál a lélek, mire rezdül le? Mi amire lélekességi tudunk, benne van a nyelvben, hogy a lelken keresztül lehet megérinteni a másik embert, nem az individumán keresztül, és euh, ehhez viszont euh, a, a némi tehát csöndnek kell lennie csöndnek és figyelemnek hogy megérezzük azt az adást ami egyébként jön ami olyan zajt kertünk magunk körül mint félnink, a, a csöndben lenni és egyedül lenni ha netán egyedül is vagyunk akkor bömböltetünk valamit nehogy ö, ö, véletlenül csönd legyen és el ellehetetlenítjük, eldugítjuk azokat a csatornákat, aminket, ami minket a, az élethez, a való élethez kötnek, az élőhöz. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy az éntől a mi felé a lelken keresztül az út. lehet -e mondani valami, valami olyat magunknak? Nem másoknak akarok most mondani, hanem amit magunk is gyakorolhatunk amiben el lehet kezdeni ezt a, ebből a való kitörést. Tehát az a faj, azok a gondolatok, amikről eddig beszéltünk, hogy elinduljunk egyfajta dialógus irányába. Ezt vajon ö, el tudja az ember magától is ö, kezdeni? Én úgy képzelem, hogy talán igen, de, de valamire mégiscsak figyelnie kell, hisz ha a ha, ha megszokott ö, kommunikációt folytatjuk, akkor veszekedni fogunk előbb-utóbb. Mert ütközni fognak nézetek, amiket mi nagyon nehezen tolerálunk, és a többi, és a többi. Következődött tudom mondani, először is azt, hogy hogy itt már elhangzott az, hogy oda kell figyelni egymásra. Ha én, én valamit e, e, mondok neked, akkor mindenkit meg kell próbálnom elképzelni, te, és inkább, hogy a fenébe is gondolkodol. Tehát, tehát e, hogyan tudnánk egymást megértetni. Tehát te nem monologizálok, mint egy, egy korszerű filozófus, aki csont nélkül e, egy háromorás beszédet le tud vágni, de hogyha két mondod a kérdezel tőle, akkor megáll és makogni fog, mert ez már dialógus lenne. Nem a levegőben beszélek, személyes tapasztalatom nagy filozófusokkal kapcsolatban. Tudom, a, a, a, a, a, a, volt a század előn a híres angol filozófus Herbert Spencer, aki száz könyvet írt mindenféle természetfozói kérdésekről, ezzel szemben bevallotta, hogy képtelen lebeszélgetni egy csaposlányjal a Hát elég jellegzetes példája a, a ennek a fajta monológista filozófiának. Tehát ez az egyik, hogy, hogy hát, próbáljam már megnézni ki a fene ez a csaposlány, mi gondolhat, vagy milyen, milyen kedvé kis harc van tulajdonképpen, hát jó lenne azért szóba állni vele. De, de ez valamit, valami empátia kell, valami, hogy, hogy mi lehet ennek a lánynak a problémák, hogyan lehet megszólítani. Szóval vannak ilyen, ilyen dolgok, ami azzal kezdjük, hogy odafigyelünk. Tehát itt mégint a kíváncsisákkal ö, érkezünk vissza. Kíváncsi vagyok arra, hogy ö, milyen vagy te és mit gondolsz, hát aztán ebből a kíváncsiságból indul ki a mert A filozofus nem kíváncsi semmire, mert ő minden tud. Ez mutatja, hogy három óra hozzát le tud várni egy beszédet. A megismerés a kíváncsisákkal kezdődik, ezt már leszögeztük, már aztán Szokratész megalapította ezt a dolgot, úgyhogy ezzel kezdődik az egyik, a másik pedig. Miről beszélünk? Itt a, a, a dolog lényege az, hogy, hogy ezek a nagy ezek elszállnak a levegőben. Itt megértés nincsen. A, a nagy elméletek alatt azt értem, hogy, hogy van az embernek valami alap a világról, hogy milyen a világegyetem, hogy ez is az, hogy hogyan keletkez, és ebből a dologból aztán én, én pompásan el tudok fülózni. Nem is volna semmi baj, csak az a baj az, az, hogy neked is van egy elméleted a világ, tökéletesen más, mint az enyém, és innen de fog, a legcsekélyebb lehetőség nincsen, hogy megértsük el. sőt, mennél többet beszélünk egymással, annál nagyobb lesz a megnemértés. El is mondok egy példát, volt egy francia gondolkodó a, a, a nagyforradalom idején, Kondorszénak hívták, aki egyszer a foronok a konventjéről gúnyosan azt találta mondani, hogy az a konvent 300 metafizikusnak a gyülekezete. Itt 300 ember volt, mindegynek volt egy, egy világ megváltó eszméje, és kiderült, ezek az eszmék olyan szépen elmennek egymás mellett, hogy Hát mit lehet volt csinálni? Hát a, a metafizikusoknak a legrátermel rájött arra, hogy mit. Hát aki ilyen helytelenül gondolkodik a világ mindenség egészéről, annak valami zavar van a fejében. Következésben meg kell tőle szabadítani. Hm. Erre szolgál a Giotin. a Robespierre volt el a bizonyos ember, aki erre a dologra rájött, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy aki a metafizikai dolgokat a világ egészére vonatkozó dolgol nem ért vele megyed, az, az vagy hülye vagy gazember. Hm. Szükség az emberiségnek egyikre sincsen. Tehát levele. De a fejével aztán akkor megoldódnak a dolgok. Na, hát így működik az, amikor a metafizikák találkoznak. Jó, egy, -egy, -egy kérdezett a példán általában nem ilyen talgikus, de a dolognak voltak éppen ez a lényeg. Úgyhogy, úgyhogy nem a metafizikai rendszerekkel kell kell kezdeni ezt a dolgot, köznapi dolgokkal kell kezdeni ezt a dolgot, olyan köznapi dolgokkal, ahol a megértésnek a lehetősége e, megvan, szorít a cipőn, vagy, vagy, vagy nagyon roadt az időjárás, a város nem is beszélve, az még annál is rohadtabb. Szóval ilyesféle e, dolgokról lehet beszélni. Mert... Az a baj, hogy amikor erre elkezdünk beszélni, akkor én ott érzek, ott, ott érzek egy nagyon-nagyon komoly e, gondot, hogy ezek az indulatok nagyon gyorsan fölplángolnak. Végül is mondhatom azt is, hogy jogosan, mert az elégedetlenségnek van alapja, de ez a fajta elégedetlenség nem szül megoldást, hanem ez, ez e, tehát ezt valahogy nagyon ügyesen kellene kezelni az embernek, tudnia kéne, hogy mit csináljon vele, mert vagy reménytelenséget szül, vagy pedig vagy pedig olyan erőszakos gondolatokat szül, hogy akkor most csapjunk oda, és nem tudom micsoda, és, és ezt meg mások sem fogják megérteni, mert onnantól kezdve őket erőszakos embereknek fogják látni. Tehát, tehát nem, nem történik meg ez, a, ez a, a plusz, nem jön elő belőle. Tehát Abban abba igazad van, hogy ezek a beszélgetések a jelenlegi helyzetünkben elég gyakran mérgelődések kialakulnak át, ami tulajdonképpen természetes dolog, mert, mert ez ilyen világban élünk, ami az emberi indulatokat vált ki. De... de itt egyelőre csak arról e, van szó, hogy, hogy e, hogyan tudjuk megérteni egymást valamilyen kérdésben. E, olyan, olyan köznapi dolgokkal kezdeni nem, e, nem elvont nagy elméletekkel, mert abban nagy valószínűséggel úgyse e, fog tudni létrejönni a, a, a megegyezés. E, van egy csomó olyan minden, amivel eletkezni. Egyébként ezek a dolgokra aztán el lehet jutni magasabb szintre és általánosabb szintre is természetesen. Hát ö, ö, mi bennük, magyarokban megvan az a hajlam, ö, sajnálatos módon, hogy fölfortzjanunk, aztán akkor nem is követjük tovább a ami érdekes volna egyébként, de innentől fogva aztán már csak dühöngeni szeretünk és, és nem gondolkodunk tovább. Hát a, a, egy, egyet az, hogy a, a gondolkodás igazából egy semmilyen nem szabad felfüggeszteni. Nos, Közben is sokkal gondolkoztam, hogy mégis mi az, amivel utá, úgy jelentem bocsátani a hallgatókat, hogy a részben a tovább gondolkozás, ez pedig, hogy valami pozitívat mondjunk. Ö, és elhangzott már egy régebbi műsorban, de már elég régen volt, hogyha talán nem várt megint elmondani, hogy, hogy a kivezető út ebben a mostani helyzetből. Egy három, szintes, három szintben lehet erről beszélni, és én erről beszélnék most három percben, alulról fölfelé. Tehát a szinten van, amiről ugyancsak rengeteget lehet önmagába beszélni, alternatív gazdaság és társadalmi politika. Igenis van eltérő lehetőség, van alternatíva, azt próbálnak nekünk bebizonyítani, hogy nincs, hogy csak így lehet csinálni, hogy csak a kapitalizmusban lehet élni. Erről szólt ö, a 56, erről szóltak a, munká a munkástanácsok, az önigazgatás, erről szóltak volna a szovjetek 1917-18-ban. E, hát ez ami, önmagában, a le nem önmagában mert... lehetne erről rengeteget beszélni. Ezt, erről, erről tanulni kell először, hogy az ember tudja, hogy miről beszélni. Jó, e, azt mondom, hogy ez Milyen. most gondolkodást kell ezt. Ez van a, az, az alapszinten, azt kell mondjam. Második a magasabb szinten az együttérzés, részben egy embertársainkkal, de nem csak embertársainkkal, hanem a teremtés más lényeivel. Ugyancsak volt már egy itt ebbe a rádióba, a Fák Védelmében. Amikor demonstrációt szerveztünk a tabani parkban, ilyen brutálisan mennyit fák védelmében, pontosabban kiengesztelve ezeket a fákat, és most, hogy jöttem be ide, ebbe a műsorba, tapasztalatom, hogy itt a Fehérvári úton, ilyen ö, kosaras gépkocsiból brutálisan nyíltek, ugyancsak az utcai sor teljesen feleslegesen egyébként. Mm. Ö, ezt csak egy példaként hozom föl, hogy együttérzés nem csak embertársaink, hanem teremtés ter ter ter ter ter más tényeivel is, mert ezek a fák is élő lények, sőt, még azt is nem mondani, ha lelkük is van. És így bánunk ezekkel. Teljesen áltatlanul ö, ö, ö, hát kínózzuk, kínózzuk ezeket a lényeket. Ö, nem is szóval arról, hogy húsevés, meg egyebek, hogy micsoda iszonyatos ö, kínzásokat művelünk, ennek még lesz következménye. És ö, a legmagasabb szinten pedig megállnak az áldozat. Ami, ha így meg tovább, mindenképpen így is úgy is lesz, uh -huh. ezt most már egyre inkább e, látnunk kell, mert fentadhatatlan ez a fejlődés, hiába nevezük fenntarthatónak, e, Tehát így is, úgy is lesz áldozat, de a magasabb dolog mégiscsak az önkéntes áldozat. És itt onképpen a jövő nemzedékeivel, akiket nem is ismerünk, azokkal érzünk együtt hogy lemondunk önkéntesen bizonyos dolgokról, lemondunk a fogyasztásunk el részéről, lemondunk bizonyos szokásainkról, és, így tovább, de, és hát még szellemi dolgokról is lehetne itt, itt beszélni. Ezek azok a dolgok, amik minket az éntől a mihez vinnének, és ilyen esemben a mit ki lehet terjeszteni, az ember nem ment is, tudom, hogy ez messzire vezet, de, de talán itt a műsor a vége Hát annyira nem ezett messzire, mert tudják, hogy a globális ökológiai gondolkodás, amiben az együttérzés nélkül lehetetlen hatékonyan lépni. Karacson Sándor leset meg hogy hát, ő, neki az volt az emlélete, hogy a 20. századon elérkeztünk oda, hogy imára a, a szabadság elve kötelezővé válik, és mindenkit fel kell szabadítani. Felszabadult a munkásosztály, az elnyomásról felszabadulnak a gyarmatok. Hát most az a, hely, az a feladat mondja karácsony a 40-es években, fel kell szabadítani az ifjúságot. Na most ezt a, a, a ötves kollégiumban e, előadta ezt a dolgot egyszer, és akkor a, e, egyik hallgató e, gúnyosan megjegyezte, hogy na, hát ezt a következő azt, hogy föl kell szabadítani a állatokat is, meg a fákat is. De a karácsony azt mondta, hogy maga nem is tudja, hogy milyen okosat mondott. <gül> <gül> a, előre a kis István és a... Oh. Magyarizó Igen, de valamit mondott Miklós Endre, amit majd azt mondta, hogy majd el fog mondani, ami Kis Istvánhoz tartozik, és az ő tanításához, az, hogy hogyan épül föl ez, hogy hogyan lehetne felépíteni egy fajta civil társadalmat, az ezzel kapcsolatos dolgokat, amire elég konkrét ígéretet tettél, amit száma fog kérni. Gézzek, ez a következő, itt uh, a szóhasználató olyan árulkodó, hogy civil társadalom. Uh, az itt árulkodó, mert, mert önkéntelen is benne van az, hogy mi egy militarizált világban élünk. Uh -huh. Parancsolami, rendszerben élünk. A civil az nem egyéb, mint a katona ellentéte. Uh -huh. A civil társadalom az azt jelenti, hogy, hogy valahogy ettől a hadseregtől katalassáltan besorolnak minket a születési nofogon, valahogy ettől miképpen lehetne megszabadulni. Szóval, ez a, nem, nem tudom, hogy a civil fogalma pontosan, mikor született. meg. az a gyanúm, hogy 50-60 évvel zöltem a szóveszetét, még értelmetlen lett volna. Hát igen, mert szó szóval nem jelent semmit. Ugyanazt, jelent, hogy... Ugyanazt jelenteni, ha igen, ha hát, nem történt hát, volna hát, az, igen, hát, hogy mégiscsak van egy, hát, egy, egy úgynevezett profi része a társadalomnak, amivel szinte szemben áll. Besoroztak minket egy hadsereg, Egy másik most része. Addig, addig ami kognizmus volt, addig legalább érthető vagy követhető volt, hogy is a is kimondott egy parancsuralmi rendszer. Igen. A, a, a marssal az első titkár, innentől vagy lefelé, mm. a, a én művezetőm az a, a megfelel a katonaságnál, mondjuk az őrmesternek. Hát sajnos ez most is pontosan Nos, A helyzet, helyzet az, hogy, hogy azóta tört a szabadság, hogy nem tudom, hogy a nevezem ezt a dolgot. Tehát most már ez a, ez a dolog, hogy a hadseregben élünk, ez e, jóval kevésbé látható. Megkockáztatnám azt, hogy, hogy ez a hadsereg azért e, e, kicsikből másféle, mint a e, régebbi hadsereg. A régebbi hadseregben e, e, volt egy bizonyos fegyelem, ez még mindig hadsereg, de ez a, ez a fegyelmezetnél váló hadsereg, amiatt még mindig hadsereg e, maradt természetszerűleg. Tehát itt a, a rendése fegyelem felból még, de ez megesik egy, egy hiátásos katonáknál is. Eléggé rossz a dolog, ez a mindenféle a fenyeget az a dolog, amikor a fegyveres emberek között felbomlik a, a rend. Hát most, most valami ilyesféle e, átmenet felé tart talán ez a hadsereg, a civil pedig azt jelenteni, hogy nem. Hm. Ne, mi nem hadsereget akarunk, hanem, hanem, hanem emberi körösséget akarunk. A, hm. A az a lényege, hogy a, a, a, a hadsereg parancsolom szerint működik. Na no, most egy valami tudomású kell venni. A Karácson Sándornak van egy, egy olyan különbségtétel, amit már nem fog tudni kifejteni, hogy az emberek közötti kapcsolatnak három is dimenziója van. Az egyik ö, ilyen dimenziója a jelrendszer. Ami azt jelenti, hogy beszélgetünk egymással, én elmondom, közös megegyezéssel, valamilyen konkrét tárgyról beszélünk. A, a másik a jelképrendszer. A jelképrendszer azt jelenti, hogy van bennünk, ami gondolkozásunk alapjaiban, értékünkben, mindenféle valamiféle közös. Ezt a közös fejezi ki a jelképa, vagy a szimbólum. A jelképrendszernek eléggé tipikus kifejeződése a művészet. A megszólít valamit közösen, mi bennünk. A harmadik pedig a tett rendszer. A tett pedig azt jelenti, hogy a cselekvés kizárólag, minden emberi cselekvés kizárólag parancsolói módszerekkel működhet. tehát ennyi nincsen emberi társadalom. Sajnos is szomorú dolog, az emberi társadalom működése az utasításos elve működik, mióta a világ a világ, és ez nem is fog megváltozni. De ez az utasítás az, az nem egy emberi viszony, mert az gombgyomás. Megnyom a gombot, és akkor neked ezt kell csinálnod. Tehát ez nem emberi viszony. De ezt a dolgot, utasítást, vagy minden emberi cselekvés humanizálni lehet azáltal, hogy előtte megegyeztünk a közös szimbólumban. Tehát innentől fogom, már hát tudjuk, miről van szó. Te kétségkívül parancsolsz nekem, de azért parancsolhatsz nekem, ez nem erőszak, a manipuláció vettél rá, hanem az én józan belátásom szerint beláttam, hogy igen, hát így kell csinálni. Hmm. Most, uh, uh, hagyd mondjak erre? Hmm. Belénk, szorul a szó mert béget ér a műsorunk. Igen, de most a, a, még, a, még egyszer abban hibában elsünk bele, mint két héter ezelőtt, nem mondjuk el, hogy megjelent a civil rádió oh, ja, füzeteknek a második kötete, a, amelyik a Nagyvárosi Dillámák című műsorról október 29-én bemutatva a szeptember 29-én, bocsánat a Budapesti Városvédő Egyesületnél, és a kötet itt a civil rádiónál elérhető. És akkor még egyszer megemi... Ennek a műsornak nem... a első 20 adását tartalmazza, talán nem érdeklem Miklós Jendinek a könyvét, a másik ember keresését, hogy ne legyen ilyen durván beleszorítva <gül> a szó, és megkérem hogy ha tehetik, akkor keressék ezt a könyvet, és egy kicsit olvassanak velünk, hogy amikor ezt a beszélgetést folytatjuk mert már még folytatni fogjuk, mert most igen keresztbe lett vágva, akkor még jobban megértsük, hogy mire. van szó. A lidri meg a Lirok kapható. Úgyhogy el kell most búcsúzzunk, bár éppen a technikusom kiment, úgyhogy én most éppen beszélhetnék is, de... Jó, akkor még egyszer, a, tehát kék színű kötet, Nagyjavas a Délem már a címe, és a Civil Rádió fizetek második kötete, ennek a műsornak az első 20 Itt a, a Fonóban, tehát a Stregovó utca három alatt a Civil Rádió meg is kapott, és most meg elbúcsúzunk, és két hét múlva fogunk megint jelentkezni. Bányai Géz a Gábor és Miklós Jendrit hallották. Most.